Der Backhaus-Cast. Ein Realitätsabgleich von fünf Geschwistern aus vier Bundesländern. Sekunde, so besser, so besser. Ja, oh ja, jetzt, mhm. ah, ja. Hm. Das, das klingt schon mehr nach Daniel. Wie war ich auf? Vielleicht den richtigen Regler gefunden. Ja, ja, wir, wollen ja, wir wollen ja jedes kleine Körpergeräusch hören. Oh, oh nein, das wollt ihr nicht. Moment. Es hat, es hat heute Zwiebelkuchen gegeben. Jawohl. Ist noch zu früh. Jetzt warte. Ah, nee, jetzt warte. Machen wir hier so, genau. Jetzt machen wir hier den. 1, 2, drei. Jawoll, wow. ja. Wow. Ah. Und wir müssen stimmen. Uh, uh, uh. Ah, nächster Versuch. Wir wollten nämlich in Bohemien Rhapsody spielen heute auf Pfandflaschen. Mama, Mama Mia. <lacht> Mama, Mama Mia, let me go. Let me go. So, was ist denn mit dem, äh, dem äh, verreiseten Jack? Guten Abend. Einen guten Abend nach äh, ins Oberbergische. Aus dem Oberbergischen ins Oberbergische. In Westkreis. Wir freuen uns, dass die Leitung steht. Auch auf dem Dorf. Ihr könnt ruhig ein bisschen was reden, wir sind sonst etwas aufgeschmissen hier, weil wir das Gefühl haben, dass sonst niemand mitmacht. Oh, ich habe heute schon so viel geredet, Leute. Och, ich habe doch gesagt, du sollst, du sollst heute ein bisschen Piano machen. Nicht schon leer reden vor ha, dem Podcast. Hast du schon Fureln am Mund? Ja. Also, ich bin, ich bin seit 14 Uhr in, in, im Headquarter und seitdem haben Frank und ich uns angeschwiegen, damit wir nicht hier irgendwie aus Versehen schon Sachen äh, rauslassen. Äh, wir könnten die Aufnahme schon mal starten, vorsichtshalber. Ja, die läuft. Ach, die läuft schon. Ist das, eine Multi, ist das Multitrick? Ja. Multidreck. Das is multi is multi multi ist Und das ist ein Multidreck. ist Und das ist ja, sagt er sich ja doll. Ich sollte hier in die Downloads We, ja, jetzt in die, in ah, die, in das sind die in Dokumente. Die Downloads. Moment, dann müssen wir hier in die Downloads. Da, Sollen da, wir sicherheitshalber auch noch da, mit da, aufnehmen? Da? Das ist bombastisch. Da das. das hilft immer, ja. Vorsicht, da da, wenn okay. das geht. Wir, wir, wir senden okay. auch Grüße ins Frankenland. Im Frankenland. Falls uns jemand auch äh, aus den. Äh, bayerischen Gefilden zugeschaltet ist. Ich glaube, ja. Glaub Ausland. Ich, ich glaube ja. Selbstverständlich. Selbstverständlich, Selbstverständlich. Ja, Und schon ist er da. Ja. Oder wie man bei uns sagt, ja, Freilich. Ja, freile. Hast auch hast wenn mal das Teamspeak angemacht, gell? Das muss schon sein, ja? Ja. Sehr schön. <lacht> Ja, das, das, das, mehr kann ich auch nicht. Äh, Aveng, das weiß ich. Und, und äh, ich, ich war mal in Bamberg und musste Musik machen in einer Kneipe, die hieß Polarbär. Äh, Polarbär? Polarbär, ja? ja. Die gibt es in Bamberg, glaube ich. Nicht Polarbär? Ja, oder Polarbär. Und genau und ich, und, und ich habe den Taxifahrer gesagt, ich möchte gern dahin. Und der sagt, zum Bullerbär. Und ich habe gesagt, wo auch immer. Wenn Sie sagen, das stimmt, dann stimmt das. Der Ka Kamst du denn richtig an? Ja, ich war rechtzeitig zum Gig da. Na, sehr gut. Also nichts mehr mit Stimmen ja, vorher? Ja, ganz Bommes. Der war super. so. Ja, okay. Bommes mit H und B? Mit ganz H beim B. Wenn ist ja, mit, mit, mit, mit weichem B wie Gummistiefel, nur ohne CK. <lacht> herrlich. So, Betonung <lacht> aufs I. Aufs I, <lacht> Ja, so ist das bei uns. Das ist nicht so einfach. Ja, ist, ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe da angeheiratete Ex-Verwandtschaft. Nee, wie sagt man das denn? Da wird jetzt schwierig. Bekannte halt, ne? Bekannte, ja. Bekannte halt. Lass es uns so sagen. Das klingt gut. Ich würde gerade sagen, an eine Hochzeit kann ich mich jetzt gar nicht erinnern. Ja, da warst du nicht dabei. Das war so eine Schamanenhochzeit. Da sind wir nackt durch den Wald getanzt. Aber das führt jetzt hier auch zu weit. Das ist mir auch persönlich zu privat. Ach, stimmt. Da hat man ja damals in der Zeitung davon gelesen. Das ist ja was für die Aftershow. Ja, die haben uns wegen 20 Gramm Hascham so hochgenommen. Ansonsten Hochzeit okay gewesen. Na, egal. Ja, super. Naja. Kann ich das, soll ich das Nähkästchen jetzt wieder nach nebenan bringen? Achso, ja, wir haben ja ein Nähkästchen heute. Wo hast du denn das? Ich, ich, bin ich wieder weg. ja, damit wir nicht zu so viel Schade. aus dem Schade. selbigen ja. plaudern. Wir hatten tatsächlich rein physisch auch hier ein Nähkästchen stehen vorhin, <lacht> aus dem wir heute eigentlich plaudern, plaudern <lacht> wollten. <lacht> Aber gut, ah. das äh, machen wir dann nicht. Dann, äh, So, was, was sagt denn das Zeiteisen? Ja, 18 Uhr und. 18 Uhr und ein paar gequetschte. Das andere Zeiteisen ist ja noch auf Winterzeit, deswegen habe ich es mal da oben stehen lassen. Das, ja, sp das sprechende stimmt. Zeiteisen. Das ist, das ist äh, eine Zeitmaschine im Moment. Genau. Time Ansonsten Tracks. Wir haben wir, glaube ich, alles so weit. Ich habe einen Kugelschreiber. Ihr wisst, was das heißt. Ein und wir haben. Soll ich schon mal einmal? Ja, bitte. Oh yeah. <lacht> wir haben einen Buzzer, das ist schon mal. Also kein Buzzer, sondern einen Buzzer. Buzzer mit, mit, mit, mit, mit U und Z. Genau, ja, dann, dann äh, können wir starten ja, mach mal. mit der 47. Ausgabe des Backhauscasts. Aufgenommen im äh, April, nämlich genau am 11. April des Jahres 2021 in der PodWG, unserem Lieblingsaufnahmeort, wenn es um Podcastaufnahmen geht. Voll. Als Subchannel im Raucherbalkon, wie es die Statuten erfordern. Und so grüßen wir euch ganz herzlich heute hier. Äh, dererlei gleich jede Menge auch äh, ZuhörerInnen hier im äh, Channel und alle anderen dann später nach dem oder während des Downloads. Das dann weiß man nach ja oder, nicht. oder während. Genau. Ja. Das ist schön. Wir, ja, wir sind ja mit mir am Küchentisch ja. hier in Hunsheim ja. stehen zwei Laptops und sitzt der Klaus. Ja, einen wunderschönen guten Tag <lacht> bei dem einzigen deutschen Podcast, wo das Gendersternchen eine Default-Einstellung ist <lacht> und äh, wo wir natürlich alle Lebewesen, Lebensformen begrüßen, die in der Lage sind ein Audio aufzulösen, mit welchem Körperteil auch immer die beiden Moderatoren wurden erfolgreich negativ Intelligenztestmäßig getestet. Oh, Entschuldigung. Das läuft und äh, ja, können wir eigentlich loslegen ne? an der Stelle, oder? Sehr schön. Würde ich, würde ich meinen. Wir grüßen unsere heutigen Gäste. Yeah. Achso, nee, du hast den Applaus. Ich habe den Applaus nicht. Achso, ich habe ja den Applaus. Du musst den, den Applaus. Muss ich machen. den hier? Ah! Ja. Da, oh, da war. Warum macht denn das jetzt nichts? Hm. Ich, ja, hoff, ich hoffe, man hört uns nicht ähnlich schlecht. Hasse, hasse, hast, hast du kein okay. Band aufgelegt? <lacht> guck mal, das geht kurz an und ja, dann, wieder aus. dann geht's wieder aus. Du weißt was? du was? Ich mach mal hier. Ja, mach mal ich was. Guck mal da. Ich mach mal so und dann hm. sage ich mal das und dann Echo, hin und her und jetzt, jetzt tut's, ja, glaube ich. Jetzt, jetzt. jetzt tut's. Yay. Also. Wir begrüßen Meine ganz, ganz Mütter. herzlich den äh, Daniel, der hat früher Brombeeren gefaltet. Hallo, ja, der Applaus das, ist gerechtfertigt. Das, ja, das, das denke ich doch, das äh, tut er heute nicht mehr, ist aber einer von den Menschen, mit denen man morgens um 10.30 Uhr auch schon mal ein Augustiner trinken kann in München, mhm. äh, was äh, generell schon mal gut ist. Ach ja, das äh, war immer sehr nett, ja, ja, bis jetzt. Gerne wieder. Ja, wenn es denn wieder geht. Und wir begrüßen den Traveling Jack. Jetzt, Applaus, Applaus, Applaus. Du wolltest Applaus haben. genau. Den TJ. Hallo. Ja, ähm. ähm. Wir, wir, wir, bleib, wir bleiben förmlich bei, beim Traveling Jack oder, oder machen wir es mehr familiär mit richtigem Namen? Du kannst das auch äh, mit richtigem Namen machen. Nur das da kennt schön. mich zum Glück keiner. <lacht> ja, vielleicht ist das ganz gut, wenn du in diesem Format dabei <lacht> <vorbei> bist. <lacht> weißt du, ist der Ruf erst ruiniert ja. und so, du weißt das. ne? Ja, ja. ich, ja, ich kenne das. Ja, du kennst ja. das. Story of my life. <lacht> <lacht> Sehr schön. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Das ist äh, ganz, ganz prima. Ja, wir schauen gerade noch ein bisschen. Wo schaust du hin? Ich schaue mal so. Du, du schaust mal so, ja. schaust dich ein bisschen um. Das, das ist äh, deine Küche. Ob da doch alles schick ist hier. Ja, du warst ja jetzt auch lang nicht hier. Ja. Du, du warst ja das ähm, auf. Das Tour. ist meine Küche. Du, Frank war ja auf großer wow. Krankenhaustour. Das ist aber alles äh, ganz erfolgreich mit 24 Zugaben. Ja. <lacht> Ganz gut gelaufen. Ähm, nein, wir, wir freuen uns äh, sehr besonders heute über diese Ausgabe. Dass, äh, ja, das war so nicht zu erwarten, dass wir das tatsächlich im April äh, hinbekommen. Hm. Weil eigentlich hatte ich ja gedacht, ich wäre in Reha. Ja, eigentlich hast du gedacht, du wärst ein Reha. <lacht> äh, äh, in, in Reha. Ja, aber ja. Ja. es aber ist, ist auch... das äh, Das sollte ja so nicht. Das wartet jetzt noch ein bisschen auf mich. Ja, das wartet noch ein bisschen. Und aus der Reha wäre es bestimmt schwierig gewesen, weil die meisten Reha-Orte haben ja als besonderen Standortvorteil keinerlei Netz. Ja. <lacht> ja, das dient zur Erholung. Ja, ja, eine Verbindung so stabil wie eine Erektion im Seniorenheim. <lacht> Ui, der war schön. Der war schön. Ich wusste, dass das heute ein Kleinod der äh, Wortwitze wird hier. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf. <lacht> ah, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wir sind etwas unvorbereitet. Ich habe noch einen leichten Jetlag wegen der Reise von München hierher. Ja. ja. Darf ich fragen, so. ist dein bevorzugtes Verkehrsmittel, fährt es momentan oder bist du irgendwie jetzt mit dem Zug unterwegs gewesen? Ich bin seit neuestem begeisterter Bahnkunde. Ah, okay. ja. Und das möchte ich, genau, oh, das ist schön, dass du es ja. du's ansprichst, das äh, lässt nämlich Raum dafür, mich ganz, ganz herzlich zu bedanken bei einem guten Freund von uns, dem Chris, dem Rumtreiber, der so äh, großzügig war, mir eine Bahncard 25 zu spendieren, das möchte ich hier mal an der Stelle auch öffentlich äh, mal äh, wiedergeben, das heißt, ich bin jetzt in der Lage, auch mit meinem kleinen Aushilfsgehalt als armer kleiner Podcaster mir ein ICE-Ticket zu leisten. Das ist natürlich ganz hervorragend. Nee, also Bahn ist das Mittel der Wahl. Momentan Flixbus fährt ja nicht. Wirklich. Fährt momentan gar nicht oder nur so super eingeschränkt? Oder? Ja, super eingeschränkt und äh, zu horrenden Preisen und äh, wenn ich überlege, dass ich mit der Bahn sieben Stunden brauche und Flixbus meint, ich bräuchte 10,5 Stunden und muss auch mit dem Flixbus noch einmal umsteigen. Das äh, geht so nicht. Da ist die, hm. die Option gerade mal nicht. Ja, ja Ich glaube, ja. der fährt äh, genau einmal die ja, Strecke ja, also, von München ja, in ganz, Richtung Köln. Ja, ist ganz komisch. Über Siegen ja. fährt der gar ja. nicht, wo du sonst fährst. Ja. Genau. Und wenn du, diesen, wenn du diese Verbindung zu spät buchst, ist die auch schweineteuer. Ja, und vor ja. allem muss ich, muss ich sagen, in der Bahn ist tatsächlich viel Platz. Das hast du im Bus nicht und das ist, glaube ich, aktuell. Das sah jetzt wirklich ganz, gut aus. Ganz, ganz gut. Die Busse sind schon auch geräumig. Man muss halt nur den Platz ganz vorne links haben. Da geht es schon. Also <lacht> hin, Hinten ist ein bisschen doof, aber ja. äh, ansonsten sind die eigentlich echt schön. Ja, aber die, die, haben, die haben ganz komisch rumgemacht, wo ich mich da hinsetzen wollte. Vorne links. Ja. Die haben gesagt, nee, können wir nicht machen. Mann! <lacht> irgendwas ist ja immer. Ja, irgendwas ist immer. Zeigen Sie mal Ihren Führerschein. Ja, habe ich da hier aus dem Y-Heft. Ich habe hab sogar meinen Mickey-Maus-Detektivausweis dabei gehabt. Du? Auch, auch, auch, das war nicht äh, ausreichend. Und, und sag, die ja. Visitenkarte der drei Fragezeichen. <lacht> ja, genau. Ich bin der Papagei. Ja, ähm, achso. Sehr schön. Ja, was erwartet uns heute? Wasser wartet. Äh, oh, Wasser wartet uns nee, heute. Nee, Wasser wartet nicht. Wir haben ein bisschen Hausmeisterei, das können wir schon mal sagen. Ja, das machen wir, das ist richtig. Wir haben eine äh, Audiobotschaft eingesendet bekommen, oh. das können wir auch schon mal oh. äh, vorwegnehmen. Da bin ich gespannt, wer uns eine Audiobotschaft schickt. Genau, das... Äh, <lacht> Wird eine Überraschung. Ja, das glaube ich auch. Das ist, ähm, wir ja. haben so viele davon, wir müssen das immer auslosen. Wir, wir, ja. ja. Wir, ja genau. wir haben ein Ausquetschen und wir haben ein Quiz. Ja, das ist richtig. Und das war es, was, was wir haben. Und wir haben keine Losfee. Nee. nein Die, nein, die Losfee, Oha. du musstest ja unbedingt den Karl mitbringen. Ja. Jetzt stehen. wir. Wir ja. schalten mal live in die Schublade. Ja. Oh, Karl. Oh, los, Felix. Oh, Karl. Oh oh, los, Machen wir die mal schnell wieder ja, zu. Ja, die machen wir wieder zu. Das ist Ja, oh, Na, eine junge ja. Liebe soll man nicht entspannen. Nein, nein. Die beiden lassen wir mal jetzt für <lacht> sich. Dass, dass der Karl in die Schublade passt. Ja gut, hier guckt irgendwas raus. Aber also, naja gut, wie das so ist. Sportlich. Ja. Und ansonsten haben wir äh, Hausmeisterei, ein äh, bisschen was mit zum Thema, was machen wir wie jedes weiter, das wird spannend heute, da, mhm. da sind wir selber noch gar nicht so oh. <lacht> sicher, wie das gehen kann. Ja, der grobe Fahrplan steht jo, ja. Grobe genau. Fahrplan steht. Aber als erstes äh, natürlich wie immer gerne die Frage, aber ich weiß sowieso, dass das, Daniel, hast du was mit dem Waffeleisen gemacht? Außer es angeguckt? Äh, no, also damit zubereitet habe ich noch nicht. Wobei ich mit dem mit dem Mythos das hätte noch keiner gewagt aufräumen möchte also ich habe das wirklich so wie man das von Sherlock Holmes aus dem äh, aus den Büchern kennt mit der Lupe beobachtet und also ich meine eine Gebrauchsspur eine ganz winzig kleine erkannt zu haben also das wurde schon mal benutzt und ich weiß auch schon was ich damit machen werde an an an an Zubereitung ja gut, der, hey, ich meine, ich, ich habe es ja, ja fast ne? gesprengt. Ne? Ja, wollte ja. ich sagen. Ja, da gibt es ein Video von. <lacht> ja, <genau>. Und, und <lacht> ich, habe, ich habe der Box mit den äh, reisenden äh, Travel Bugs äh, einen weiteren Just äh, für diesen Zweck äh, neu aktivierten von mir hinzugefügt, damit da auch was von mir drin ist mit Themenbezug. Oh, oh der könnte ganz hoch gehandelt werden demnächst. <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> Weil man muss ihn discovern. Und dafür muss man ihn in der Hand haben. Oh, es, es, war, es war witzig, ähm, als mir. Muss die, man das äh, fotografieren? <lacht> was war witzig? Es war witzig, als mir die äh, hier DHL, die App mitteilte, dass in der Packstation was für mich liegt. Da war ich also gerade noch mit dem Dienstfahrzeug unterwegs und ich erwartete eine DVD. Ah, oh. und dachte mir, naja, da kann ich ja schnell mit dem ja, Taxi wie, wie, wie, vorbei wie, wie. und kann die in, die in die Arbeitstasche stecken, das merkt ja kein Kunde und dann geht auf einmal hier dieses Fach für Umzugskartons auf <lacht> <lacht> und äh, äh, ich hatte noch genügend Zeit, kurz zu Hause vorbeizufahren und schnell in den Keller zu stellen das hätte schon ein bisschen komisch <lacht> ausgesehen, ich hatte noch irgendwie äh, fünf Stunden Restschicht oder so <lacht> Achso, ich hätte es ja auch als Service verkaufen können, wir haben heute Waffel verkostet. Ja, ich hatte meinen 220-Volt-Wandler aus dem Privatauto nicht dabei. <lacht> ja, das ist ja schön. Aber du, du, du verrätst nicht, was du machen möchtest, das ist schon mal, äh, dann bleibt es ich? spannend. Also ich kann, ja, äh, ja, wie, wie ihr mal. wollt, also ja, ja. ich habe... Ich habe nämlich früher, als ich selber auch schon hier mit Waffeleisen hantiert habe, also so mit eigenen, ich mache Kartoffel- und Gemüsepuffer am liebsten im Waffeleisen. Die werden so richtig schön knusprig. Mhm. So ganz normaler Kartoffelpufferteig oder eben die Kartoffeln dann noch um geriebene Karotten oder Kohlrabi oder Sellerie äh, ergänzt. Und die werden im Waffeleisen richtig gut und schmecken richtig original bei wesentlich weniger Fetteinsatz als in der Pfanne. Sehr cool, sehr cool. Ja, das ist so Auch im Prinzip das Prinzip dieser Grumbeerwaffeln aus einer ganz, frü aus einer ganz frühen backhauscast ja, Ich, ich habe es im Begleitbuch gelesen und dazu kommt gerade bei dem Wanderwaffeleisen, also bei, bei Waffelteig bin ich zu doof und der läuft mir immer links und rechts aus den Eisen heraus, weil ich immer viel zu viel reinpacke und das passiert mir bei den Puffern nicht und äh, wegen der weiteren Reinigung für den für den Weiterversand des, von Wanda, dachte ich mir, dann lasse ich den Waffelteig mal beiseite, weil das wird bei mir nur ein Chaos. Das, das, das spart jede Menge Reinigungsarbeit. Das könnte sein. Ja. <lacht> Ich stelle mir sowieso vor, wie ihr das immer macht, so mit so Zahnstochern, so aus jeder kleinen Ritze noch was rauskratzen. Das ist deine Hoffnung. Oder mit der, ja, das ist so meine Vorstellung. Ja. So. das ist Dass meine Vorstellung ja, die, von Dingen äh, und Dinge manchmal ganz andere sind. habe ich die, mich ja dran gewöhnt. Ich habe immer mehr so die, die Idee, dass man äh, die elektrische Zahnbürste des Lebens gefährt. Intra Intradental. Ja, genau. Und damit das sauber. Ja, also, macht und die dann einfach der, wieder zurückstellt. Von der von der Borstenhärte Borsten ist eigentlich ja. die WC. Bürste. Am, am Sehr schön, ja. Ah, die WC äh, Bürste, ja. Da gibt es ja? auch direkt einen dazu passenden Reiniger. Oh, das wäre ein schönes Foto auf jeden Fall. Ein, so, macht, so, die, so, macht die erste Waffel so, bestimmt ja. zum Knaller. Ja, also mit Reinigung googelt von Waffel Waffeleisen. Googelt <lacht> <lacht> <lacht> <Was? lacht> Trockeneisstrahlen. Ja, googelt mal Trockeneisstrahlen, das geht super. Ja, okay. Hast Moment. du das so gereinigt mit Trockeneis? <lacht> oh. Oh, Nein, ich habe es gar nicht gereinigt. Warum hätte ich es reinigen sollen? Meine Frau ja. hat es gereinigt. Hey, ja. die Holder hat es gemacht. Ach, Ihr ja, das wisst stimmt. das doch. Hatte ich doch gesagt. Nein, Ich, ich habe ich, ich hab ja. da nur drin rumgesaut und es fast gesprengt, ne? wie, wie ja. es eben so ist. Also die, die echten Profis fahren ja einfach mit dem Cabrio durch die Waschanlage und legen das Waffeleisen hinten drauf. Ja, ja oder, oder, oder fahren mit dem Bitte. Diese Selbstwaschanlagen hier, wo man einfach hier selber abdampfen kann, die sind dafür auch wunderbar geeignet. Oder du fährst drüber und holst direkt ein neues. Das ist... Ja. <lacht> Aber, aber die Idee, an, an, an so einer Selbstwaschanlage mit dem Kercher nur auf so ein Waffeleisen einzuschießen, gefällt mir oh, optisch auch sehr gut. Müsste eigentlich gehen. Bis ja. das beim nächsten angekommen ist ja. und dort benutzt wird, ist das ja. bestimmt abgetrocknet, oder? Ja, sonst ist ja, es. Ja. Und wenn man nur diesen dieses, äh, dieses letzte Programm hier mit dem destillierten Wasser nimmt, dass da keine Verunreinigungen reinkommen, das müsste doch wunderbar. <lacht> Also ich ja. kann mich an, an Gastronomiezeiten, als ich noch äh, in, äh, in der liefernden Gastronomie beschäftigt war, da haben wir immer die Metallgitter äh, der Gasherde unserer Küche in diesen SB-Waschanlagen hier alle paar Monate wirklich mal grundgereinigt, weil äh, je, man konnte ja noch so sorgfältig arbeiten, aber irgendwas hat sich ja immer dran gekrustet und äh, das ging damit wunderbar weg immer. Mhm. Zumindest hast du in diesen SB-Waschanlagen einen vernünftigen Ölabscheider drin, da ist ja gar nicht verkehrt. Naja, das Öl wurde ja bei uns generationenweise weitervererbt, das war ja Betriebskapital. Ja, ah, ach, das ist wie dieser Kefirpilz, pilz ne? der immer weitergereicht wird, oder? Das gibt es bei fritösem ja, auch. Oder wie bei Schwarzbrot des Bäckers. Oder sowas. Das ist auch immer noch vom ersten. Das, das stimmt, ja, genau. Da gibt es mehrere Ansätze. <lacht> Jahrgangsöl heute machen wir die Frittis Fritten in der 1978er Grand Reserve Pommes wie 2012 so. Fritten Nostalgica genau. Gasthof zur fröhlichen Samonelle der, ähm, ja, wir sprachen heute noch unlängst darüber, ja, dass, dass in der Zeit, wo Pommes noch in Rinderfett zubereitet ja, wurden. Das, das war noch. Da, das, <lacht> ja. da, von wegen vegan. Das findet in Belgien teilweise heute noch statt. Mhm. Oh, da muss ich hin. Das ist lecker. Ja, musst du, das ist absolut. Das letzte Mal, wo ich in Belgien war, gab es Pommes leider nur von McDonalds. Oh. Das war aber dem, äh, dem Tourmanagement geschuldet. Oh. Das war eine Zeitfrage. Dafür gab es aber tiefgefrorene Jupila. das war auch super. Aber McDonalds-Fritten in Belgien, das ist ja wie wenn du nach Italien kommst, an so einer Espresso-Bar vorbeigeleitet wirst und dann einen Nescafé angeboten kriegst. Genau. Ja, aber, aber wir waren ja fremdgesteuert, wir sind ja nur, wir, wir, wir, wir mussten ja das, du, du nimmst was kommt. War das auch in Belgien, wo nach der Tontechniker dann vor das Auto gebrochen das hat? Das war auch in Belgien, wo der Tontechniker <lacht> sich nach dem McDonalds-Besuch auf dem McDonalds Parkplatz <lacht> vors Auto übergeben hat, mit den schönen Worten Huppala und der schönen Nachfrage, ist das nein? Ist das neins? Ja, Aber äh, das gibt es sogar auf Filmen. Aber das, dann, dann müssten wir doch auf YouTube weitermachen. <lacht> Ab, ab, ab nächsten Monat. Jeder äußert Gastrokritik anders, ne? Ja, ja. ja der, war aber, der war aber magentechnisch eh nicht so stabil. Der hat eigentlich in der Musikszene gar nichts verloren gehabt. Ja, hat einen anständigen Sound gemischt da in Belgien. Da war schon ja, war, war, war ein cool. bisschen matschig, ne? War cool. <lacht> Aber das war auch an dem ja. Tag, wo wir bei McDonalds gefrühstückt, Mittag ja, gegessen ja. und auch Abend gegessen hatten. Ich glaube, der äh, konnte ja war nicht mehr. Das war schon halt für Profis. Ja, das stimmt. Und nicht vergessen das tiefgefrorene Jubilei hinten drauf. Kleiner Schwank aus dem musiker ja. ja. Ja, genau. Das, das, das Jupiler des Tiefgefrorene, gab es dann am Stiel oder in der Waffel? <lacht> das gab's äh, in der Flasche gab's das. das also, du das, musstest nur ein bisschen warten, bis du so um das Eis drumherum trinken konntest. Dann, dann ging es eigentlich ganz gut. Ach so. Ja. Das, das war das echt war, eine Hommage an die ja. belgische Glasbläserkunst, ja. Ja. Ja. dass die Pullen das gehalten ja. Ja. haben. Ich. Ja, das hing aber auch mit dem Tourmanagement zusammen, die auch für diese äh, schadhaften Pommes bei McDonald's gesorgt haben in, äh, in Belgien. Aber gut, ähm, man, man, man, man nimmt was. Gibt's. Es war herrlich. Ja, ich fand es war, rundherum gut. Auch die Übernachtung im Kloster. Das, das, war auch nebenbei. Das war auch ein Kleinod. Ja, Im Novizenheim. Also genau. In, nicht, nicht mal sondern die angehenden Nonnen. Die hätten alle noch eine Chance gehabt. Ja, die sind ja alle ausquartiert worden. Ja, ja, wohlweislich. Da, auf ja, dem Flur ja. zumindest. Aber ich denke nicht wegen uns, sondern äh, mehr äh, wegen den Altforderungen. <lacht> <lacht> ja. Ja, darüber sollten wir mehr erzählen. Könnten wir das, auch mal was drüber erzählen, ja, über das, unser, das ja unsere vergangenen Musiker. Dann bei Gelegenheit. Ich will nicht, nee, Karriere darf man dazu nicht sagen. Es ist, nee, Karikatur, das, war einfach, das nennt sich Musikkarikatur. Unsere Erlebnisse. Das äh, Wir hätten gerne, aber wir durften und konnten und wo wir konnten durften, durften wir nicht können. Da waren wir auch nicht bereit und auf Gran Canaria auch noch, das, Touris mit, das auch noch, genau. mit Roland Kaiser Cover Songs zu besparen. Nee, das war ja nichts. Wurde das euch wirklich mal angeboten? Ja, ja, ja. Das, das, das ist krass. Ja. Ja, ja. Da waren wir tatsächlich mal auf so einem Wettbewerb mhm. und äh, ich weiß gar nicht, ob es den Laden noch gibt. Euro Showbühne hießen die und die haben dann äh, da Bands gecastet. Und dann, und dann, das war dann das Angebot, ja. Also ihr macht da jetzt erstmal Gran Canaria und danach machen wir mit euch eine Schallplatte. Mhm. Und, äh, und ihr spielt die Songs, die wir euch schreiben. Genau. Das, das, das, das, das ja. ging dann irgendwie nicht. Ja. <lacht> naja. War Salz. Ja, da waren wir schon ein bisschen, bisschen sperrig auch. Die, das die, war gut, dass wir das nicht gemacht haben. Die, die haben nein. ja gedacht, sie machen, das, wer weiß für was für ein Angebot. Und, und ja, okay, das, das, das, das Gesicht nö. von den Menschen war ja, natürlich auch toll, wir, ja. als das wir dann sagten, ach nee. <lacht> Lass mal gut sein. Nimm mal die andere Band. <lacht> ja. wer, wer war da noch mal Erster geworden? Ja. Oder so. Nimm nur die anderen. <lacht> ja. Naja. Das Aber das, das, erzählen, das, wir das, das anderen, erzählen wir mal. Das erzählen wir mal Dann ja, laden wir uns noch jemand ein, der äh, ja. mit uns jahrelang musiziert hat. Ja, das könnten wir mal machen. Ich hätte <lacht> da auch eine Idee. Da gibt es einen Ansprechpartner. Ja. <lacht> ähm, ähm, Waffeleisen, ja, ja, Kartoffelpuffer. Ich, ich war jetzt gerade schon. Über Kartoffelpuffer. Ähm, Kartoffelpuffer ähm, wollten wir. Belgien. Puff. Ähm, ja, ja, der alte, alte Ottowitz, Pomme Pommes de Bordel, die Kartoffelpuffer, ne? Tuff, tuff, tuff, die Eisenbahn. Keine Ahnung, wie wir jetzt hier hingekommen keine, sind. Wir, wir, ja. <lacht> ich habe heute auch gar keine Ahnung, wo wir hinwollen. Eigentlich. Das, <lacht> das macht die Überleitung schwer. Ja. Das, das lässt die Überleitung offen. Wir können jetzt von hier aus können wir in jegliches Thema abschweifen, wo wir hinwollen. So, aber, aber zusammengefasst, ja, ja. Daniel wird noch äh, Reefkoche im Waffeleisen herstellen. Ja, äh, Kartoffel, Gemüse, Puffer, ja. so ist der Plan. Genau, sehr schön, das ist gut, ja, so, wie machen wir's jetzt? wir es jetzt, ähm, also, Normalerweise, also normalerweise, an dieser jetzt, Stelle käme jetzt die, die Verlosung eigentlich. Käme ne? eigentlich jetzt eigentlich die, Verlosung. die Verlosung. Jetzt ist es aber so, ich habe jetzt gar keine aktuelle Liste. Ach so, da ist die aktuelle Liste. Ja, ähm. deswegen hat die Losführer auch frei. <lacht> <lacht> Und ähm, wir können quasi, wo ich gerade auch in die Liste gucke, wer alles zuhört. Wir können eigentlich den, den Gast für die nächste Folge live jetzt begrüßen. Genau. An der Stelle. Und ähm, wie es der Zufall so will. Also beworben hat sich, ich kann es ja mal trotzdem vorlesen, das ist hier ein bisschen in die äh, alten Strukturen. Also beworben hat sich der Ralf, der hat aber ein Dauerlos. Der ist sowieso. Also der hat sich ja, gar nicht beworben. Der, der, der, der, ja doch, er hat sich, <lacht> er hat sich nicht gewehrt. Sehr äh, effizient beworben, indem er die äh, neue Wander gekauft hat, genau. das muss man auch so sagen. So. An äh, Platz 2 steht hier der Hans, der Andi heißt, dann haben wir den TJ, der ist heute zu Gast, wir haben die feine Frau Steffi, die war schon mal dabei, wir haben den Grill Zombie, der war auch schon, der war dabei. Auch dabei und dann haben wir den äh, Stand 11.04.2021. Genau, das waren die BewerberInnen. Ach, achso, das waren die BewerberInnen, Sternchen, hm. Punkt. Komma Strich, fertig Komma ist Strich das Gesicht Genau. Hm? Whatever. Mhm. So, jetzt, jetzt äh, können wir folgendes machen. Wir können das jetzt auslosen. Dann hätten wir genau ein Los Dann für hätten wir ein Los. Ich hätte zwei äh, Kronenkorken hier im ja? Angebot. Okay. Und ich sag mal so: Sollte der Kronenkorken, der gezogen wird, ein Augustiner-Kronenkorken sein, <lacht> dann hätte der Andi, der eigentlich Hans heißt, Gewonnen. Ich werfe mal. Und es ist? Das ist ja der Wahnsinn. Es ist der Wa Es ist wahnsinnig spannend. Wir haben ein kleines Unentschieden. Nein, es ist, ein, ist ein Augustiner Kronengorken. Jawohl. Und dementsprechend, wer hat gewonnen? Äh, Daniel, wer hat gewonnen? Hast du aufgepasst? Der Hans, der Andi heißt. Der Hans, der Andi heißt. Und dem können wir es auch von Herzen. Ja, dem können wir es von Herzen. Das, das, das ist definitiv richtig. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, ähm, weil wir die ganze Sache hier etwas umstrukturieren müssen und, aus, und wollen aus diversen äh, Dingen, wird es äh, im nächsten äh, backhaus die große vorläufige Abschiedsgala erstmal geben. Genau. So wollen wir es mal betiteln heute. Und wen sonst sollten wir als Paten einladen als den Ralf, der seit wie viel Folgen dauerlos hat? Ich habe keine Ahnung und, und nie gezogen wurde. Und nie gezogen wurde. Der Ralf, der eigentlich Ralf genau, heißt. Genau, der Ralf, der eigentlich Ralf heißt und äh, der eigentlich <lacht> Äh, ein dauerlos hat. Genau, also, sagen wir es mal so. Ja, das äh, wäre soweit der Plan. Das ist, das ist, ich merke auch, wie die, wie die Stimmung so ein bisschen runtergeht. Ne? Bei mir so, nicht. So, ja, bei mir auch nicht. Aber generell, ich ich sehe halt gerade, wie Leute vor ihrem Podcaster zusammenbrechen und sagen: Oh nein, was passiert jetzt? Is this is the end. This is the end. Beautiful my friend. friend. Nein, das ist nicht nein, das Ende. Nein, das ist nicht das Ende. Das ist eine Metamorphose. Heißt das Metamorphose? Das ist, Oder wenn was? sich was verwandelt tut, glaube ich. So. Ja. ja, dann, dann hm. passt das. Das, das andere war das mit der zu engen Vorhaut. Das heißt anders. Das heißt, das heißt Fimose. Fimose, ja, ja genau. Das ist es. Genau. Nicht. Ja, man muss man ja. medizinische Fachpersonal fragen. Ja ja. Deswegen habe ich dich ja hier. Ja. Ich mein, deswegen haben wir dich ja ausbilden lassen für teuer Geld. Genau. Und das, was ich noch nicht gelernt habe, lasse ich an mir ausprobieren. Oh. <lacht> oh, aua. Magst du drüber reden? Nein, nein. Okay. <lacht> Warum? So. Ja, ich meine, das ist jetzt ja keine Schande. Schande. Das kann ja mal passieren. Ja, aber das war ja schon ein bisschen so cool. Ja. Aber es wäre schön, wenn es nicht mehr brennt beim Wasserlassen. Ja, gut. <lacht> Könnte man auch so sagen. So <lacht> sagen, ja. Ich glaube nicht, dass jetzt noch einer zuhört am Platz. Doch. Meinst du? Oh, ja. Auch die Leute sind es doch gewöhnt. Ja, also okay. Ja, gut. So, was soll man sagen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Also, mach, mach du das mal. Der, du, der, der liebe Hans, Pädagoge, der liebe Hans, der Andy heißt, hat ja. heute zum letzten Mal regulär das Wanderwaffeleisen als Gastgeber gewonnen. Ich dotiere das so. Lieber Hans, wenn du dies hörst, du hörst es ja. <lacht> Ähm, ja, ich bin da. Sehr schön. Oh. Ich, bin, ich bin sehr gerührt. Ich muss sagen, äh, freut mich ganz gewaltig. Ich fühle mich sehr geehrt. Ähm, wir freuen uns auf dann den nächsten äh, Backhauscast mit dir. Das ähm, Ort, Zeit, Ort ist klar, das ist hier in, auf der Pott-WG-Zeit. Das sprechen wir noch ab. Und dann darfst du uns gerne erzählen, auch was du mit dem Waffeleisen gemacht oder auch nicht gemacht hast. Und dann hätten wir die Bitte, dass du es anschließend an äh, mich zurückschickst, hier zu meiner Adresse. Das Waffeleisen wird nämlich dann eine finale letzte Reise antreten. Wir haben im nächsten Backhauscast oder bis zum oder ab dem nächsten Backhauscast, so muss man es sagen, dann folgendes vor. Wir möchten, dass das Wanderwaffeleisen einen dauerhaften Ruheort oder auch Arbeitsort findet, je nachdem, äh, wie ihr das wünscht. Und dazu werden wir es ähm, meistbietend versteigern. So ist der Plan. Genau. Das heißt also, wir werden irgendwie keine Ahnung, irgendwie so einen so Moneypool starten und äh, den irgendwie 14 Tage oder drei Wochen laufen lassen und äh, der oder diejenige, die dann ähm, das meiste dort eingezahlt hat, wird das Wanderwaffeleisen bekommen, vorbehaltlich der ähm, Eigentümer des Waffeleisens, also wir sind ja nur Besitzer, ja, Ähm, möchte das nicht bei sich beherbergen. Das ja. müssen wir also mit dem Ralf ja, noch klären. Genau. Das haben wir noch nicht geschafft bis der, heute. Der Ralf hat natürlich die Option, ne? das direkt einzuziehen. Der ja. kann das, der kann ja, das direkt genau. haben. Und ja. wenn der jetzt sagt, nee, er gibt das frei, äh, dann, ähm, genau. dann machen wir diesen Money Pool. Genau. Und der Erlös daraus, der geht an eine Einrichtung für äh, Krebskranke, wo krebskranke Kinder behandelt werden. Ich habe da einen Kontakt über die Uli. Die hat für diese Einrichtung auch schon mal Geld gesammelt mit ihrem wundervollen Buch. Und da würden wir das Geld dann auch gerne drauf werfen. Und somit jeder, der da was dann zusteuern möchte, der tut einen guten Dienst. Und wir haben natürlich... Auf Wunsch auch die Möglichkeit, das so transparent irgendwie zu halten. Das wird schon gehen, genau. Das kriegen wir hin. Und, ja. dann, und dann verlosen wir mal erst kein Wanderwaffeleisen mehr. Richtig. Das äh, war jetzt mal kurz zusammengefasst. Gut. Den Backhausgas gibt es natürlich weiter, ja, aber in geänderter Form. Ja, genau, das ist der Plan. Und wie das wird, ja. das wird noch nicht verraten. Ja. Also noch kein Wort über das Reiseraklett, was danach dann kommt. Nein, nein, die, die, die, die Reisespülmaschine. <lacht> <und> <lacht> die Reisewaschmaschine. Wir hatten an einen Reisebus gedacht eigentlich, aber naja. Ja, eigentlich wollen wir den Daniel verschicken, aber da, da haben wir jetzt nicht drüber gesprochen. Ja, wir sind ja mit dem Steuerberater noch nicht klar, wie wir den anstellen können, den Daniel. Also mich, mich, mich verschicken, da wird aber auch hier, hier äh, von der Gewichtsklasse her ein äh, Zuschlag fällig. Ja, ich dachte, wir kriegen das hin mit einem Reisebus, dich zu verschicken. Du könntest den dann ja auch selbst lenken. Ja, praktisch eigentlich. Du wirst ja quasi auto, autonom auch. Oh. Ja. Du, du müsstest dich gegebenenfalls damit abfinden, ab und zu anzuhalten, weil wir dann aussteigen, um kurz Musik zu machen. <lacht> <lacht> Kannst du eigentlich auch Och, Lkw fahren bestimmt, ne? Also dürfen tue ich nicht. Also, okay. Also, ich habe hab diesen. Also rein altersmäßig habe ich noch diesen alten Dreierführerschein, ja, den ich auch ordentlich um, habe umschreiben lassen auf die neuen Klassen. Also ja, der Tonnen. mich 7,5 Tonnen plus, plus 11 Hänger. Tonnen Anhänger, ja. das sind dann 18,5 18 Tonnen, was ja total gerechtfertigt ist, ne, wenn man auf so einem äh, Ford Escort Diesel die Fahrprüfung gemacht hat, das ähm, befähigt einen natürlich 18,5 Tonnen durch die Gegend zu ziehen, das ist total, eine total super Idee damals gewesen. Vorwärts geht es immer, rückwärts geht es nimmer, sage ich dann nur. Wenn man aus einem Bus alle Sitze rausnimmt, ist das dann ein LKW? Es nee, kommt auf die Nutzung drauf an, tatsächlich. Also, äh, ich weiß, dass man Bus, da, Busse ablasten kann bis ab, auf siebeneinhalb Tonnen. Ja, wobei das heute nicht mehr so Oder? interessant ist. Es gab, früher gab es so Zwischenführerscheinklassen, dass man Busse bis 7,5 Tonnen vereinfacht äh, fahren durfte, ohne Lkw-Führerschein vorher gemacht zu haben. Mhm. Also meine Chefs hatten das früher, sonst wüsste ich das auch nicht. Das gibt es nicht mehr. Es gibt ja inzwischen nur noch die Busse bis 16 Passagierplätze, die haben immer unter 7,5 Tonnen, ja. die liegen ja meistens deutlich unter 5 Tonnen und es gibt dann die Busse ab 17 Passagierplätze und also mit dem Führerschein darfst du dann alle Busse fahren, mhm. auch diese Doppelgelenkbusse in Großstädten. Ja, genau, da gibt es Personenbeförderungsschein und was alles, ich... Ja. ja, den brauchst du nicht mehr nur für. Also das mhm. war früher. Ja. Ähm, und heute ist es aber in der Führerscheinklasse mit drin. Also Ach, sind okay. Die, die, die LKW-Führerscheinklassen, das sind alle, die mit C anfangen mhm. mit ihren Unterklassen und die Busführerscheine sind die, die mit D anfangen. Ah, okay. Das Einzige, wenn ich jetzt anfangen würde in der Fahrschule den großen Lkw-Führerschein zu machen, dann würde ich, glaube ich, einen gewissen Rabatt auf die Pflichtfahrstunden bekommen, ah. weil ich ja schon mit großen Fahrzeugen äh, unterwegs bin. Also mhm. zumindest war das zu der Zeit, als ich den Führerschein gemacht habe, so. Äh, die, die den jeweils anderen Großfahrzeuge-Führerschein schon hatten, die hatten, glaube ich, 25 Stunden Praxis weniger abzuleisten. Mhm. Ja, Cool, also war ja jetzt auch mal nur so ein flüchtiger Gedanke, was, was könnten wir als nächstes äh, verschicken. Ja. Also, wie wie gesagt, wir arbeiten daran. Ähm, ob wir was verschicken, wissen wir noch gar nicht so genau. Ja. Und äh, das, das sehen wir genau. dann. Das das, das äh, schauen wir dann. Ja, ich meine, wir können das ja ganz, ganz klar sagen, sobald das hier Normalbetrieb ist, ich hatte dann auch schon mal per Twitter schon mal angemerkt für Frank und mich steht halt Musik im Vordergrund, das kann man ja immer so sagen. Ja. Und wenn, dann noch, wenn wir dann noch ein bisschen Raum und Zeit haben, machen wir natürlich gerne auch einen Podcast, aber, aber nicht in der Form, wie er jetzt stattfindet momentan, das, das ist... Das kann man so mal ehrlich, ehrlich mal sagen. Kannst du mal da nicht, nicht groß drumrum reden. Genau. genau. Ähm, was wir aber noch haben, ist natürlich Hausmeisterei, äh, Thema Audio-Kommentar. Ja, genau. Nicht, dass wir das jetzt wieder vergessen, sonst kriegen wir gleich wieder einen, eingeschenkt. <lacht> <lacht> ja, und das gibt dem einen oder anderen auch die Chance kurz mal auszutreten, auszu weg, weg, ähm. ab, ab, <lacht> weg, fort, zu treten. Ich hoffe, dass gründlich TK17. Wie lange ist 10, das? Wie lange ist das? Das steht hier leider nicht. So, das war ja mal eine schöne und wieder lustige Folge. Und dann kam auch noch der Pfahl mit dem Winkzaun. Und da bin ich natürlich. Es geht um Grünwald. Moment, meine Stimme ist etwas belegt, muss erst ein bisschen trinken. Ähm da der Kopfhörer. Ah, ist mir der Kopfhörer beim Trinken hinten runtergefallen. Ich glaube, der Klaus kann das besser. Ja, kann er. Ob ich mich über die Sendung lustig machen? Nein, nein. Die war eigentlich viel zu spaßig. Da muss man schon mal kritisch hinterfragen, warum da der Kopfhörer wenn nicht richtig sitzt und runterfällt. Wo ist er denn jetzt? Hier. Bin ich noch gar nicht zum Trinken gekommen? Moment, wie war das? Festhalten Kopf in Nacken. Besser so. <lacht> Grünwald war die Frage. Im Vergleich zu Spandau. Genau. Ob Grünwald ein Stadtteil von München ist oder ob Grünwald zu München gehört. Nein, gehört es nicht. Grünwald ist eine eigene Gemeinde, ganz im Süden von München. Der südlichste Stadtteil ist der Stadtbezirk 18 München-Harlaching. Gibt es auch ein bekanntes Krankenhaus. Und wenn man dann weiterfährt mit dem Auto, da geht es also fast nahtlos über Grünwald. Ich weiß es relativ genau. Grünwald als Münchner und ich habe auch dort in der dortigen Musikschule einige Jahre, kurz nach dem Studium, als Musiklehrer gearbeitet. Habe dort Blockflöte, Klavier und Oboe unterrichtet. Es war eine besondere Musikschule, das liegt an, dem, äh, ja, an den Leuten in Grünwald. In Grünwald gibt es viel Geld, weil dort sehr viele, also sehr, sehr viele Prominente wohnen. Und die lassen auch der Musikschule einiges zugutekommen. Ich hatte auch äh, Kinder von Prominenten dort im Unterricht. Es war also alles sehr interessant, da entsprechende Leute zu treffen. Natürlich auch eine ganze Menge an Nicht-Prominenten. Aber die Prominentendichte in Grünwald ist schon sehr hoch. Warum ist das so? Die Lage von Grünwald ist einmalig. Süden von München. Erstens, wenn man von dort aus losgeht in Richtung Alpen, Berge, Österreich, da ist man also recht schnell weil man eben schon das ganze München hinter sich hat. Wenn du mal im Münchner Norden wohnst, da habe ich auch mal gewohnt, bis man dann sich durch München durchgequält hat und da unten überhaupt erstmal anfangen kann zu fahren im schönen Bereich, da bist du schon eine halbe, dreiviertel Stunde los. Wenn du in Grünwald losfährst, bist du sofort draußen im oberbayerischen Land bei gutem Wetter auch tolle Alpensicht. Grünwald selber ist sehr riesig. Villen, es sind Prachtbauten. Es ist wirklich äh, ganz, ganz toll dort. Kleingeld dazu hat natürlich. Im Westen ist der Grünwalder Forst, im Nordwesten der Perlacher Forst, also große, schöne Forstanlagen. Ganz im Westen drüben ähm, nein, nah im Osten, also rechts ist Osten. Nochmal rechts Osten, Perlacher Forst und weiter unten Grünwalder Forst. Forst dann auch in den Süden hin. Westen rüber ist Grünwald ist sehr hoch gelegen an einer Anhöhe und dann geht eine ja, steile Serpentinen-Autostraße ziemlich tief runter ins Isartal. Ganz unten fließt dann die Isar lang über eine große Isarbrücke rüber. Auf der anderen Seite dann steil wieder hoch, da kommt dann Pullach. In Pullach ist ein Dienst beheimatet, der ganz geheim ist. Auch jetzt noch das Meiste nach Berlin gezogen, aber ein ganz geheimer Dienst, den man nicht äh, weiter verraten darf, dass er so ein geheimer Dienst ist, äh, der ist da in Pullach gelegen. Also man kann sagen, Natur ohne Ende rundherum und Grünwald selber auch sehr schön. Grünwald hat eine Burg, eine Art Schloss auch. In dieser Burg, in diesem Schloss wurde damals dann auch äh, ein Kulturzentrum neu gebaut, in dem dann auch ganz schick die Musikschule gebracht war. Ja, warum wohnen da so viele Prominente? Weil es eben dicht an München dran ist. Wir wissen von vielen ähm, hochpreisigen Fußballern, die sich dort gerne hüten und wohnen und auch viele Fußballer, die nicht mehr beim FC Bayern spielen, ähm, haben trotzdem dort ihr Haus behalten und wohnen dort oder zumindest zeitlang dort. Also sie bleiben Grünwald. Die große Prominentenstandbein ist die Filmstadt am Geiselgasteig. Geiselgasteig ist ein Ortsteil von Grünwald und dort befinden sich die Bavaria Filmstudios, das bayerische Hollywood. Da ist und wird alles gedreht, was Rang und Namen hat, also von früheren Filmen, das Boot, die unendliche Geschichte. Oder der Schuh des Manitou, also Bully Herbeck hat dort sein eigenes Gebäude mit den Bully Herbig Studios, bin ich schon dran vorbeigegangen. Man kann da gar nicht aufzählen, was da alles gedreht wurde und noch wird. Auch im Fernsehbereich, aktuelle Fernsehshows von Privatsendern, von öffentlich-rechtlichen Sendern ist es richtig viel los, was da gedreht wird. Grünwald ist also eine eigenständige Gemeinde. Sie haben einen eigenständigen Gemeinderat und Bürgermeister. Es ist mit die reichste Gemeinde in Deutschland. Kaum verwunderlich, wenn dort so viel Prominenz doch auch steuern lässt. Entsprechend hochpreisige Firmen haben sich dort auch angesiedelt. Teure Autos werden da gekauft, Häuser, Immobilienmakler vom, vom Teuersten und vom Feinsten. Ausnahmsweise lese ich doch mal ein bisschen was ab. Eine prominenten Liste, damit ihr mal eine Ahnung habt, was da so los ist. Das sind aber trotzdem, was ich jetzt alles vorlese, noch viel, viel mehr. Aber ich gehe es mal ganz schnell runter. In Grünwald oder mit Grünwald verbunden, dort lebend oder dort gelebt hat. Also auf jeden Fall Grünwald. Das ist David Alaba, Rufus Beck, Franz Beckenbauer, Roland Berger, Senterberger. Jérôme Boateng, Joachim Fuchsberger, Uschiglas, Glas, Max Greger, Franziska Hartmann, Oliver Kahn, Alice und Ellen Kessler, Carlos Kleiber, berühmter Dirigent, nicht mehr, lebt nicht mehr, Miroslav Klose, Margareta Ley, Patrick Linder, Rudolf Mooshammer, auch tragisch dort leider ums Leben gekommen, der Modezar Rudolf Mooshammer, den ich auch öfters schon persönlich kennenlernen durfte. Hans-Wilhelm Müller, Wohlfahrt, der Arzt, Christian Nerlinger, Jimmy Blue, Ochsenknecht, Natascha Ochsenknecht, Uwe Ochsenknecht, Wilson González Ochsenknecht, Kai Pflaume, Eva Pflug, Carolin Reiber, Frank Ribéry, Arjen Robben, Karl-Heinz Rumgenippe, Matthias Sammer, Erich Schulze, Silvia Seidel, Erich Sixt, Daniel von Beutem, Michael Verhöfen und so weiter und so weiter. In dieser Liste fehlt ein ganz, ganz wichtiger. Er ist jetzt auch lange schon tot, ähm, Ein ganz fantastischer Schauspieler ist es, Heinz Rühmann. Auch Heinz Rühmann habe ich noch gesehen. Ich habe mit ihm nicht sprechen können, aber ich habe ihn dort gesehen. Bei einem der Musikschulkonzerte hat er eine kleine Lesung gemacht. Sensationell, der gute alte Heinz Rühmann. Ja, das ist Grünwald. Also Grünwald gehört nicht zu München, aber es ist so, dass die reichste Gemeinde im Süden Von München. Dann wünsche ich euch jetzt heute noch bei der Folge wieder viel Spaß. Ich glaube, da sind ein paar scharf und spitz und lustig Züngler dabei. Ich bin sehr gespannt, wie diese Folge wird. Nun, ihr habt es ja nicht anders gewollt. Audiokommentar vom Obermann. Ja, ganz <lacht> ja. herzlichen Dank. <lacht> immer, immer vielen da. Vielen da. Vielen Dank. Vielen Dank. Da, da. Ja, Spitzzüngler, da bin ich gespannt. Jungs, hier, der äh, Christian hat die äh, Latte hochgelegt, ne? Mit Rumgenippe? Ja, Rumgenippe <lacht> zum Beispiel, ja. Karl-Heinz Rumgenippe. Karl-Heinz Rumgenippe, den kannte ich auch noch nicht. Nee. Nee. Ich dachte ja immer, dass dieser eine Ochsenknecht so ein Bavaria Blue heißt, aber das war, glaube ich, was anderes. Bavaria Blue. <lacht> so das, ein ist Käse. Ja, das ist ja so ein Käse. <lacht> das ist Käse aus Waging, Mensch. <lacht> genau. Genau. Es soll auch Gorgonzola-Nudeln geben, aber wenn da Schimmel drauf ist, naja, gut. Hm. Lecker Pimmelschild. <lacht> yes. So, jetzt sind wir ungefähr bei dem Niveau, wo wir hinwollen. <lacht> <lacht> die, die Reiseflughöhe wurde erreicht. Genau. Das, uh, yeah. Well, yeah. Ja, Christian, vielen, vielen Dank nochmal, das ist immer, immer schön, wenn du dich zu Wort meldest bei uns, da freuen wir uns jedes Mal. Ja, das mit dem äh, etwas trinken, während der Kopfhörer auf dem Kopf sitzt, das kannst du ja auch nochmal. Ja. Üben, also der Christian, ähm, du ja, hast das ja letztens ich hervorragend nicht. Ja, ich schon kann gemacht. Ich, ich, ich kann Christian hatte da eben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, also oder zumindest. Fast in jeglicher Lebenslage trinken. Genau, aber das können wir auch <lacht> ja. gerne gemeinsam mal üben. Ihr könntet ja ein Lehrvideo dazu äh, veröffentlichen. Ein, ein, ein, ein, ah. Wir können ein, Work-, ein Wochenend-Workshop anbieten. Wir, wir hoffen ja auf das Ende des Social Distancing und dann, dann, machen wir das. dann werden wir aber bis zum Umfallen üben mit dem Ach, das ist schön, Kopfhörer. zum Umfallen über. <lacht> ja, bei dem einen, ja, bei dem einen später. Man kann ja so eine ganz Ma Matratze drunter legen. Wie das Leberchen das verträgt. Weil, wenn wir schon einen Podcast machen, <lacht> sollten wir über Matratzen reden. Ein Matratzen-Podcast. Ja, ja, weil das ist ja Bett1.de Genau. Bett 1. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert, präsentiert von, von. Bett1.de. Mhm. Nein, das ist nur Spaß jetzt, Kinders. Wir, wir machen keine Werbung. Wir, wie heißen die anderen? Das äh, Ikea. Emma. Emma. <lacht> Wer macht noch alles Matratzen? Bettenloch. Zarafia. <lacht> <Ist, lacht> Bettenloch ist hier in, in Niedersesma. Bettenloch? Nied <lacht> ist hier in Niedersesma früher anwesend gewesen. Das Schöne bei Bettenloch war Ach, gegenüber, war der F&H Elektronik. Nicht. <lacht> da, <lacht> da konnte man äh, äh, Audioverstärker kaufen. Äh, ja, äh, Konntest du bei Bettenloch parken und dann in Ruhe ja, beim F&H Ja, es ist immer eine Boxen Reise testen. in die Vergangenheit hier, wenn ich, wenn, wenn ich hier bin. Das ist mhm. jedes Mal wieder erstaunlich. Der Ort Bielstein hat seinen einzigen Elektrofachhandel endgültig ja. verloren. Da habe ich mal einen CD-Player gekauft. Die sind ausgezogen und haben das ganze Haus direkt mitgenommen. <lacht> ja, <lacht> Oder es war ein Boxentest, der und, halt wirklich mal geklappt hat. Das und kann und auch so sein. entsteht ja. jetzt mitten im Ortskern von Bielstein eine Baulücke. Auf Nachfrage beim Nachbarn, habe ich tatsächlich gemacht, ja. ähm, <lacht> habe ich die Auskunft bekommen, da käme jetzt ein Parkplatz hin. Also. Ja, wer Bielstein Ganz nicht clever. kennt, äh, mal googeln, Bielstein gibt es auch eine Brauerei, die haben auch ein, oh. eine eigene ansässige äh, Bierpan äh, Brauerei. Da mit den schönen Erzeugnissen, Erzquellenpilz. Also das Bergische Landbier von Deutsch. denen kann man tatsächlich ja? empfehlen. Das ist, was sagt, das was ist sagt der Jack dazu? Gut. Ähm, das Bergische Landbier kann man tatsächlich empfehlen, ja? der ganze Rest eher nicht. Und äh, da wir ja hier am Ort auch eine eigene Brauerei haben, ist das alles obsolet. Welche habt ihr? <lacht> Weil wir haben nämlich die 2T. Also wir haben ja hier die Tiger-Dings da, also früher... Ich weiß nicht, ihr kennt euch hier wahrscheinlich nicht ganz so nee. aus, aber da ist, da ist jetzt eine Kletterhalle drin, also das war früher äh, ursprünglich Bismarck Fahrradwerke, dann war das irgendwie Götze, die haben da Verpackungsmaterial gemacht, dann kam da Mondi, dann wurde das Ding vertickt und jetzt ist da eine Brauerei und ähm, ja, eine Kletterhalle drin, die auch, ich glaube, überregional bekannt ist und äh, das hat sich jemand gekauft, der hier ziemlich viel Geld hat und auch hier im Ort sehr viel investiert, also mhm. Ist eine Bereicherung und das Bier kannst du echt trinken, mhm. ist nur schweineteuer. Ja. ja und in Gummersbach hätten wir ja noch die, äh, hier das Brauhaus, oder? Genau, die brauen auch selber brauen Bier auch ein. Selber. Mhm. Warst du da mal? Das kann man auch trinken, ja. ja. Also konnte man damals, ja. das ist jetzt Jahre her. Ja, darfst nur nicht versuchen auf Toilette zu gehen, dann wird teuer. <lacht> Wieso? Das, die, da, da waren Klaus und ich... Mal eingekehrt und da haben die die Toilette tatsächlich zugesperrt und da musstest du beim, beim Wirt oder bei der Bedienung hey, bei an der, der Theke, Bedienung, Theke bei, bei einer 23-jährigen 23 vollbusigen Bedienung musstest, musstest du so eine, so eine Münze ja, dir holen Frau, um auf die Toilette gehen zu können. Das heißt, da war ich habe dann gesagt, das ist ja wie im Altenheim, dass man jeden Toilettengang jetzt anmelden muss und äh, ja. Bin dann raufgegangen und habe dann die 50 Cent da reingeworfen. Das kümmelt mir gleich hoch. <lacht> ja. Ich weiß, aber im Moment ist das ja sowieso alles zu. Da ist ja gar nichts, ja. passiert ja nichts. Die Kletterhalle kenne ich tatsächlich auch. Da haben wir mal... Wie du warst in der Kletterhalle? Nee, nee. Ja, um ja, Himmels Willen. Ach. Ja. Ich wäre jetzt überrascht gewesen. Also, das, also ich wäre fast, aber das hat sich nicht ergeben. Aber ich habe... <lacht> Ich habe für zwei Ausbildungskurse da eine Veranstaltung organisiert, ah, okay. die, die machen so äh, Teamfindung und sowas. Teambuilding. Genau, das haben, das haben wir dann zu Beginn äh, des, Aus, des ersten Ausbildungsjahres haben wir das dann da bei denen gemacht, damit die so ein bisschen, äh, damit die Schüler sich einfach ein bisschen besser kennenlernen und äh, ja, das, ja, das hat denen gut gefallen, das äh, war wirklich toll da, ja. Ja, kennenlernen ist ein schönes Wort an der Stelle, würde ich meinen. Dann äh, Daniel, wie schaut's aus? dürfen wir dich ein bisschen näher kennenlernen oder ist das? Äh, Ach ja, natürlich, ja? weil wir hätten ja hier ähm, in unserem äh, Portfolio dieser kleinen Audioshow das große Backhauscast ausquetschen. ausquetschen. Ah, genau. Um den Satz mal zu Ende zu bringen. Ja, das, das war super, das, das hat gut geklappt. Es ist schade, dass wir jetzt aufhören damit, wo wir es gerade ungefähr automatisiert haben. Na egal. Nein, das war nur Spaß. All the things change. Und zwar haben wir uns es heute so vorgestellt. Ich denke, der, der Traveling Jack kennt dich nur von Twitter wahrscheinlich, nehme ich mal an. Oder, oder habt ihr euch persönlich schon mal getroffen? Also ich wüsste jetzt nicht. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Mist, aber ich, ich glaube nicht, oder? Ihr könnt ja miteinander nee, reden. Ihr nee, seid ja haben wir, haben wir nicht. Ihr nicht. Wir haben uns, meine ich, noch nicht getroffen. Das, nee, ich glaube auch nicht. Nee. Das ist wunderbar. Deswegen haben wir uns jetzt Folgendes überlegt. Wir haben uns überlegt, <lacht> dass der äh, Traveling Jack dich jetzt einfach mal fragt, was er so von dir wissen will und wir lehnen uns zurück derweil. Und <lacht> schmieren uns Butterbrot. Ah ja. <lacht> Geschickt. Ich, ich, ich wusste, ja, sehr, sehr geschickt. Gut, dass wir hier kein Bild haben. Ich sehe ein wenig äh, irritiert aus, aber kein Problem. Ja, Nein. hätte man mir mal vorsagen können. Nein, musst du nicht. Das Nein, war, du musst, das das war nur, nur ein Spaß. Nein, es ist. Es, es, es, äh das war nur ein Spaß. Weil, weil wir haben festgestellt, dass unsere unsere äh, Paten immer so wenig zu Wort kommen und wir hatten überlegt, ob das vielleicht, aber es soll dich nur ermutigen, wenn du eine Frage hast, weil ich, ich, der Daniel ist ein interessanter Mensch, das, das war, wir kennen uns ja, das kann man ja so sagen und wenn du Fragen hast, dann, dann äh, hau dazwischen und hau mit oh, rein. Oder nochmal was nachfragen ja, ja, willst, also du bist auf jeden eingeladen. Fall. Ja, du bist herzlich eingeladen hier mitzutun. Wir fangen an, wie immer, ganz vorne. Mit dem Impressum aus, Mit der Krümelschublade. Impressum aus der Krümelschublade. Wie heißt du denn, Daniel? Ich heiße Daniel. Ich heiße Daniel. Und ähm, du bist auch schon ein paar Jahre alt? Ja, tatsächlich äh, habe ich also die 40 schon lange hinter mir gelassen und äh, schaue mit Schrecken in Richtung 50. Also ich bin 43 aktuell. Sehr gut. Ja, da, da kannst du ja noch ein bisschen schauen, bis auf die 50. Dann. Es sei denn, du bist jetzt weitsichtig. Aber. Ich, äh, ich fand es immer nur so schön, äh, Also ich, wie ich früher über all die Leute gelacht haben, äh, habe die immer so gesagt haben, so ab 40 fängt es an, dass einem jeden Morgen beim Aufstehen irgendwas anderes zwickt. Mhm. Und ähm, ich lache da nicht mehr drüber, sagen wir nee. es mal so. Ab 50 wirst du skeptisch, wenn es das nicht tut. Ja. Das ich ist ganz schlicht. Bin ich schon wach? Ist zumindest meine Erfahrung. <lacht> nee, genau, Entweder ich schlafe noch oder ich schlafe jetzt was länger. Oh. <lacht> <lacht> ja. Daniel, wir fragen immer ganz gerne nach dem Familienstand. Und zwar äh, aktuell oder gewünscht? Äh, sowohl als auch äh, hier, äh, wie sagt man so im Neudeutsch? Single. Aktuell und gewünscht Single, entnehme ich dann dieser Antwort. Genau. Sehr schön. Ist das eine Maxi-Single oder ist das eine... <lacht> Inzwischen würde ich schon sagen, ja, bei so vielen Jahren. Ja. Sehr schön. Man, man kann eine Single aber auch auf, äh, auf schneller abspielen, ne? Ja, aber das klingt dann ganz komisch, habe ja. ich so mal festgestellt. Ja. Also, <lacht> eine Maxi-Single. Die, die Single, die waren doch die schnellen, oder? Ja, die, die ja, Moment, Moment. Ja. Neben, also nee. je nachdem, die alten 5, Plattenspieler die hatten auch noch eine höhere. Umdrehungs. 78 für die Schellack-Platte. Ja, ja, richtig, ja, richtig. Ich hatte sogar mal so einen Kofferplattenspieler von der Familie geerbt, der noch für dieses Format für irgendwelche äh, Sprachaufnahmen, was sich nie durchgesetzt hat, diese 16, zwei Drittel konnte. Ach. Ja. Also, so? Bohemien rappst du äh, die auf 78 bis in zwei Minuten durch? <lacht> Und halt Und atmen, wir mal gerade sagen. <lacht> Ich habe überventiliert. Flash. Oh. Also das, also, war, ja, das, das war auch gut, aber okay. Ja, das, ähm. ja, Ich darf die unangenehmen Fragen stellen, das mache ja, ich aber gerne, ja. das bin ich gewohnt. Ich bin ja Lehrer für Pflege und Gesundheit. Erwachsenenerziehung. Nenn uns doch bitte mal dein aktuelles und oder gewünschtes Gewicht und deine aktuelle und oder gewünschte Körpergröße. Also äh, Körpergröße, im Ausweis steht 1,84. Ich habe schon lange nicht mehr gemessen. Das könnte ungefähr hinkommen. Ähm, das aktuelle Gewicht, das ist irgendwas mit Zahlen. Und äh, in Bezug auf das gewünschte Gewicht, also würde ich das aktuelle Gewicht, also im Sozialismus, in der Produktion, hätte man von einer soliden Planübererfüllung gesprochen, <lacht> nehme ich mal an. <lacht> Ich glaube, das ist die beste Antwort, die ich bis jetzt gehört habe. Ja, also das ist neben ich bin zu klein gewachsen. Ja, war das ja, ja, ja, das, äh ja also ich hab, äh, ich hatte neulich mal dieses Schöne, dass ich laut äh, der Anzeige meiner Waage low butt gewogen habe ah. und das habe ich mal eine Weile so gelassen. Das hat sich dann auch habe ich auch schön stabil gehalten. Das war ganz nett. Sehr schön. <lacht> Jetzt, so, ich muss das jetzt da dran vorbeischauen. Oh ja, den, dein Beruf, das, das, ist, das ist eine schöne Frage. Aktuell frage ich gerne. Ich bin gespannt. Ich glaube, der Jack hat schon eine Ahnung, was, was du beruflich machst. Ja, also ich bin äh, quasi äh, äh, Kraftfahrer für selbstverladendes Stückgut. <lacht> Irre. Also äh, normalerweise Reisebus, wenn wir nicht gerade hier pandemiebedingte Einschränkungen haben angefangen habe ich mal als Taxifahrer und meine Firma bietet beides an. Das ist natürlich jetzt für mich momentan optimal, denn im Taxi läuft das Geschäft noch ziemlich gut durch die Krankenfahrten ja. und jetzt im Moment bin ich natürlich also fast ausschließlich im Taxi eingesetzt, aber ich habe wenigstens was zu tun. Ja. Und äh, musst nicht irgendwie Kurzarbeit stempeln und so ein Kram. Ne? Das ist also ich bin schon auch noch in Kurzarbeit, also ja? ich habe keine, okay. keine 100% im Moment, ja. aber es ist halt keine, keine Kurzarbeit null, also ich habe... Mhm über 50 Prozent meiner normalen Arbeitszeit trotz allem und das ist schon ganz angenehm. Prima. Aktuell und gewünscht ähm, war die Frage, ähm, ist das jetzt auch dein Traumberuf oder hattest du eigentlich vor, Astronaut zu werden oder Star-Koch? Mmh, Model. Ich war mal eine Zeit lang, ja also als, als Vorher-Model hätte ich glaube ich große Chancen für, für verschiedene Lebensbereiche. Ähm, nee, Gastronomie, äh, also so koch, also ich koche zwar hobbymäßig sehr gerne, aber äh, also Gastronomie ist schon ein sehr hartes, eine sehr harte Art, sein Geld mhm. zu verdienen. Also ich war mal so ein bisschen an einer Gastronomie äh, liefernder Natur für italienisches Flachgebäck beteiligt. Mhm. Und also man muss schon sehr viel arbeiten dafür, dass recht wenig dabei rumkommt. Das, nee. Ich bin in meinen Beruf zufällig reingekommen. Ähm, Einfach, weil ich eine Ausbildung quasi ohne Abschluss beendet habe, ohne mir Gedanken über die nahe Zukunft, über die damals nahe Zukunft zu machen mhm. und bin dann da eben zufällig, also ich habe zu dem Zeitpunkt schon wochenends ausgeholfen als Taxifahrer und dann war eben gerade in dem Moment eine Vollzeitstelle dort frei und Das habe ich dann mal für ein paar Monate mir vorstellen können, dass die Miete gezahlt ist, bis ich mich neu orientiert habe. Und naja, das hat sich jetzt gerade am 1. dieses Monats zum 19. Mal gejährt. Ich habe also auch den Arbeitgeber seitdem nicht gewechselt. Wow. Sehr schön. Ja, genau. Ja, ähm, was steht als nächstes auf unserer Frageliste? Da steht die Frage nach dem aktuellen oder gewünschten Wohnort. Ich wohne seit meiner Geburt tatsächlich in Kehl. Das ist an der, direkt an der deutsch-französischen Grenze am Rhein. Äh, ungefähr auf halber Strecke zwischen Karlsruhe und Freiburg. Äh, quasi der direkte Grenzübergang zu Straßburg. Das könnte man eher kennen. Äh, ich fühle mich in Kehl wohl. Also ich würde mhm. jetzt, würd jetzt sagen, dass man Kehl selber nicht unbedingt hier für eine Städtereise besucht. Dafür ist es ein bisschen zu unspektakulär. Aber es ist kleinstädtisch trotz allem noch, man hat aber alles, was man für den täglichen Bedarf braucht in, in Laufweite, mhm. man ist, äh, wenn nicht gerade Grenzübertrittsbeschränkungen wegen Pandemien oder so sind, man ist ruckzuck in Straßburg, man ist <lacht> schnell im Schwarzwald in den Burgesen, <lacht> man ist schnell in der Schweiz, also es liegt geografisch recht gut. Ist aber jetzt Und nicht Straßburgs größter Parkplatz, oder? Im Moment nicht, nee, ja. Weil die, können, die kommen ja nur eingeschränkt rüber, aber ja. äh, manchmal, manchmal könnte man das tatsächlich glauben. Ne, dass ja. man in Kehl hält und dann eben rüber nach Straßburg macht und dann... Ja, seit, seit die Straßenbahn rüberfährt genau. und man nicht mehr diesen Pendelbus braucht, äh, ist das äh, sicherlich noch stärker geworden, mhm. aber ähm, also man merkt es jetzt momentan auch... Äh, An der lokalen Wirtschaft äh, jetzt, wenn die Franzosen nicht so leicht rüberkommen. Hm. Also die Kehler Einzelhändler machen garantiert mehr als die Hälfte ihres Umsatzes mit französischer Kundschaft. Und Ach ja, guck mal, ja, sieh mal da. Ja, spannend, ja. Jo, äh, nächste Frage, genau. Ja, äh, eine Frage, die ich, freue ich mich, dass ich die stellen darf. <lacht> das Lieblingsessen, Daniel. Wenn wir dich einladen nach Rundzeiten ins Headquarter, was dürfen wir dir kochen? Das ist tatsächlich schwierig, weil ich äh, nur ganz wenige Sachen überhaupt nicht mag und mir sehr, sehr viele Sachen sehr, sehr gut schmecken, aber also mit frittiertem oder mit gegrilltem zum Beispiel, also da macht man bei mir eigentlich nie etwas falsch, aber eine, eine, eine gute Portion Pasta mit einer leckeren Soße, das ist, ist, ist genauso toll. Ist herrlich, ne? Ja. Hm. Gut, das heißt also, dann, dann wird das ein Mehrgänge Menü, wenn du hier ja, vorbeikommst. Das, vielleicht ein paar äh, Ravioli zur Vorspeise. Oder frittierte Pasta. Ja, die, die, die, die, <lacht> guten, die guten Ravioli aus dem Blech Ja. ja. <lacht> im Wasserbad erwärmt. Ja, da Und haben wir... Da, lasagne nuggets schlosserinnen ja. Da haben da, jetzt da, da, da mal ein, ein, ein, eine sehr nette Diskussion drüber gehabt, dass die gar nicht so... Die sind schlechter wie ihr Ruf, so muss man das mal sagen. Die, die sind schlechter wie ihr Ruf? Ja. Nein. Nee, andersrum, ja. oder? Nein. Ich wollte nur gucken, ob ihr aufpasst. Ja. Die sind, darf, äh, die sind gar nicht so schlecht... Wie man sie ruft. Wie, wie man sie ruft. Wie ein, wie, wie einem davon wird. Ähm, <lacht> wenn man sie ruft. <lacht> ich, darf man ruft sie ja. ich, ich darf an der Stelle das Ravioli-Geheimrezept meines lieben Stiefvaters einwerfen. Äh, oh ja, der, äh, der die Ravioli, wenn er sie denn isst, immer mit äh, Kartoffelpüree kombiniert. Und das klingt enorm abenteuerlich, schmeckt aber überraschend gut. Also, wenn man es richtig macht, weil das habe ich dir auch schon mal erzählt, ich habe das anschließend ausprobiert, ich habe das aber falsch verstanden. Weil du hattest mir gesagt, man, man kann Ravioli aus der Dose und äh, das, das Kartoffelpüreepulver essen zusammen. Das ist Kartoffelpüreepulver in die Dose. <lacht> ich eingedät. habe das Kartoffelpüreepulver in die Ravioli-Dose geschüttet. Das? Oh, das könnte eine etwas festgebundene Soße gegeben haben. Und wo steht der Klotz denn? jetzt? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe das äh, <lacht> der, der äh, MVV München-Entsorgung Zukommen lassen. Na, dann habe ich mich falsch <lacht> ausgedrückt. Also ich, ja. ich meinte damit, dass genau. das Rezept nur original wird mit Püree, das aus Pulver zubereitet wurde. Ja, genau. Also da jetzt hier mit frisch gekochten Kartoffeln anzufangen, wäre vermutlich ja. jetzt für diese Rezeptkombination vergeblich. Ja, aber man muss auch dieses, dieses, <lacht> äh, dieses äh, Pulverpüree normal kochen, so wie es auf der Anleitung steht. Und nicht einfach nur draufschütten oben drüber. Das, das <lacht> ja, richtig. Also, ja, das, ist, äh, also, äh, das gibt Profi Beton. Der Profi-Tipp für alle Küchenanfangenden: äh, Kartoffelpüree aus Pulver wird umso leckerer, wenn man ein wenig Flüssigkeit hinzugibt. <lacht> ja, das ist Und Fett, Fett ist immer gut bei Kartoffelpüree. Immer. Da muss ja. gut da ja, rein. Das, ja, genau. Ja, da darf auch gerne mal eine Flocke mehr, um mal Herrn Lichter zu ja, zitieren. Genau. Und Flocke ist eine beliebige Größe. Genau. <lacht> Kurze Frage, Jack, hast du, ist dir schon eine Idee gekommen für eine wichtige Frage an unseren Daniel? Nee. nee. Gut, dann mache ich einfach mal weiter mit der nächsten Frage. Lieber Daniel, hast du ein Lieblingstier? Nee, eigentlich nicht, nee. Also ich habe sehr großen Respekt vor Pferden, weil die zwei Male, wo man mich auf eins draufgesetzt hat, bin ich also, habe ich den sehr schnellen Abstieg äh, im Lauf <lacht> gewählt, <lacht> aber also ich habe jetzt auch keine Haustiere, mhm. weil einfach äh, ich lebe allein und meine Arbeitszeiten außerhalb von Pandemiezeiten sind relativ lang, da wäre das etwas unverantwortlich. Aber ich mag Tiere, aber ich habe jetzt kein spezielles Lieblingstier, nee. Mhm. Ich finde Ziegen cool, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir eine Ziege in der Wohnung halten wollen würde. <lacht> Weil wegen dem, wegen dem Geruch, da müsste ich das Tier ja auch erstmal dran gewöhnen. <lacht> Sehr schön. Ja. Also ich, ich, ich habe eine gute Adresse, da kann man Zapfhähne kaufen. Vielleicht ist das ein Haustier, was... Ja, ja, klar. das ist pflegeleicht, ne? <lacht> Naja, ein bisschen reinigen muss Aus man die bisschen. auch schon mal hier. Und, <lacht> ja. und man muss aufpassen, die laufen manchmal weg. Ich hätte da jetzt eine Zwischenfrage. Ja, sagen. bitte. Reitest du die Pferde nur ungern oder isst du die auch ungern? Ich äh, habe auch durch meine Nähe zu Frankreich, wo das ja noch ein bisschen gebräuchlicher ist, schon das ein oder andere Mal Pferdefleisch zu mir genommen in verschiedenen Zubereitungsformen und also ich habe da kein Problem damit. Es ist ein sehr schmackhaftes Fleisch. Ja, siehst du. Deswegen, du hättest dich nicht draufsetzen sollen, du hättest dir Dreck ein Stück rausmachen müssen. Hm, gestern geritten, heute mit Fritten. So ist es. <lacht> <lacht> ja. Ja. Sehr schön. Jetzt bin ich gespannt, weil das ist tatsächlich was, was ich auch nicht weiß. Wie sieht denn das aus mit Musik? Gibt es eine Lieblingsband? Oder einen Künstler, wo du sagst, jo, da würde ich auch mal nicht nur die Single, sondern auch die ganze LP kaufen? Auch da kann ich keine bestimmte nennen, weil meine. Mein Musikgeschmack nach, je nach Stimmung und je nach Laune äußerst unterschiedlich ist. Also, äh Das kann gerne mal in Richtung Metal gehen. Das können bretonische Chansons sein. Mhm. Je nach Dings. Das kann in die rockige oder poppige Richtung gehen. Es kann auch mal passieren, also ich habe momentan so einen Fable für, für veraltete Technik. Also es kann auch mal passieren, dass ich einen Rappel bekomme und mir von YouTube irgendwie einen, ein Mixtape fürs Autoradio zusammenstelle mit den größten Hits von Truckstop. Das kann, alles, das kann ja. alles vorkommen. Je nachdem, wie, wie ich gerade lustig und launig bin, also das, das heißt, hätten Frank und ich auf Ibiza Musik gemacht mit der Euro-Show-Bühne du hättest es gehört vielleicht Ja, ich meine, da wäre ich ja <lacht> vermutlich eh nicht nüchtern gewesen, also da wäre ja, wir, wir auch nicht Sehr, sehr gut <lacht> Wahrscheinlich nicht Das stimmt Also ja. ich hatte äh, auch musikalisch, weil ich ja auch äh, aus meinem Musikgeschmack nie großartig Geheimnisse gemacht habe, äh, auch eine sehr schwere Jugend. Also ich war so im Alter von grob gerechnet 15, 16 bis 18, 19 äh, vermutlich im Landkreis der einzig männliche Fan der Kelly-Family gewesen. Oh. Bin äh, damals also mit dem 50er-Roller auch sechs, sieben Stunden lang hier bis zur Bühne der Lorelei gefahren zum großen Freilichtkonzert, 95 glaube ich war das, <lacht> oder vier. 94. Ähm, mhm. Ja, also wie, wie gesagt, ich höre alles Mögliche und äh, hängt wirklich sehr von der Tageslaune ab. Das. Ja, das ist ja äh, oftmals so, dass man, das also, ich, aber ich kann auch nicht immer das Gleiche hören, aber ja. Ein paar Sachen sind halt so. Aber cool. vom, vom Genre ja, schon ja. eher in die rockige, blusige ja, Richtung, auf jeden Fall. Ja, also was ja, sowas was, so immer geht, das sind so die ja. großen Sachen der Dire Straits zum Beispiel. Ja. Sowas geht, ja. so geht immer. Ja. Ja. Wie wär's denn mit Filmen? Ja, ich habe schon mal einen gesehen, glaube ich. Ja? Ja, ich bin das ist schön. Ich Laterna bin Magica. Heinz Rühmann. Ja, in der Erstaufführung. Nein, Heinz Rühmann. Live. Ich bin äh, tatsächlich kein großer Filmegucker, also okay. kommt ja schon mal vor, also das Problem ist bei mir tatsächlich, dass mich Filme sehr schnell überfordern, also mhm. wenn die zu schnell geschnitten sind oder mir zu fremde Welten dann hier audiovisuell und ich mich dann auf Bild und Ton gleichzeitig konzentrieren, also gib mir, gib mir ein zehnstündiges oder noch längeres Hörbuch, das läuft wunderbar mhm. Oder gibt mir, das, gibt mir den Stoff als Buch. Und also bei Filmen, da, das strengt mich tatsächlich immer sehr schnell an. Ich bin irgendwie zu, zu doof für Filme. Was wäre denn dann dein Lieblingsbuch? Ich mag momentan, mag ich ziemlich ganz gerne, ja, Krimis, äh, Thriller, sowas in die Richtung, das mag ich schon ganz gerne. Mhm. Okay. Ja, du du bist ja viel unterwegs äh, und und du podcastest und die Frage, die wir jetzt noch abschließend hätten an dich, wer was sind deine Lieblingshobbys oder was ist dein Lieblingshobby schlicht hin ja, also das Reisen an sich. Also da habe ich mein, mein Hobby schon auch ein bisschen zum Beruf gemacht. Also ich bin sehr gerne unterwegs. Das Fahrzeug ist dabei fast egal. Also privat mache ich auch ganz gerne mal Fahrradreisen, die sich dann über ein, zwei, drei Wochen erstrecken. So mit Zeltgepäck und allem. Äh, Geocaching mache ich ganz gerne, im Moment nicht mehr ganz so aktiv wie noch vor ein paar Jahren, aber wenn ich irgendwo an einem Ort bin, den ich noch nicht so kenne und da liegen ein paar Dosen rum, die ich noch nicht gefunden habe, da schaue ich dann immer schon mal und das kombiniert sich ja auch wieder sehr gut mit meinem Beruf. Mhm. Also gerade als Reisebusfahrer hat man ja meistens dort auch Freizeit tagsüber, wo die Gruppe auch irgendwas sich anschaut. Mhm. Und das bietet einem da schon die ein oder andere Möglichkeit. Ja, ansonsten gerne in der Küche rumbasteln, kochen, sowas. Und äh, momentan, wie gesagt, ein bisschen hier Technik, die andere aus, als aus der Mode äh, gekommen ansehen würden. Also ich habe mir seit äh, ungefähr anderthalb Jahren, glaube ich, oder so, inzwischen eine kleine Sammlung mechanischer Schreibmaschinen aufgebaut. Mhm. Ich hoffe das mal, dass irgendwann gut. wieder, dass irgendwann wieder Flohmärkte stattfinden, dass die Sammlung ein bisschen größer werden kann. Ja. Uh, das macht mir ziemlich Spaß und ja, solche Dinge, also ja. ja, gelegentlich auch mal ein bisschen wandern, aber sel seltener als Radfahren. Ja. ja, in Sachen Schreibmaschinen hatten wir ja auch schon mal geschrieben, weil ich da ja auch so ein, eine ältere äh, Anker-Schreibmaschine habe hier. Und da hattest du mir da mal einen Tipp gegeben, wo ich gucken kann, was das für ein Baujahr ist und so. Das war schon auch sehr, sehr spannend. Da bist du auch schon gut in der Materie wirklich auch drin, habe ich den Eindruck. Ne? Ja, also es gibt natürlich Leute, die sich da viel besser auskennen, aber diese typischen Probleme, die Maschinen vom Flohmarkt haben, also mit klemmenden Typenhebeln und ja, so, ja. da weiß ich inzwischen schon ganz gut, wie man die wieder flott bekommt. Mhm. Und ähm, Ich finde es halt in der Also aus heutiger Sicht, wo man ja manchmal den Eindruck hat, dass äh, Gerätschaften gar nicht mehr auf Langlebigkeit gebaut werden, weil bringt dem Hersteller ja nichts, wenn das Zeug ja, ewig hält. Richtig. Äh, Finde ich es halt schön, dass man da irgendwie eine, eine Maschine von 1938 nehmen kann, dafür hm. noch ein Fahrband bekommt ja. und die im Prinzip einmal abstauben muss und die äh, alle Funktionen, die sie damals hatte, immer noch so hat und äh, Einwandfrei das tut, wofür sie gebaut worden ist. Das finde ich schon ganz nett. Also. Ja, das stimmt. Da fehlt manchmal ein Federchen oder so. Oder man muss halt mal ein bisschen WD-40 da <lacht> versprühen. Ja, ja äh, WD-40 gar nicht mal so, aber ja. Brennspiritus ist der Freund. Oder? Ja, sowas. Ne? Ja. Weil die, die meisten Schreibmaschinen, die wollen am liebsten ganz wenig bis gar kein Öl haben. Man, man möchte es nicht glauben. Hm. Hm. Ja, interessant. Weil an, an Öl sammelt sich Staub und der, äh, ver und der verklebt und dann wieder. Ne? Der verklebt ja, dann, ja, ja genau. genau. Ja, ja das, also das war es jetzt von unserer Seite, um dich so auch mal noch mal ein bisschen vorzustellen. Äh, ja, wo kriegt man dich sonst mit? Äh, Im Podcast, den du noch aktiv hast, das ist die Krümelschublade des Internets, wenn ich das richtig weiß. Genau also mein Radreise-Podcast 4812, der lebt im Grundsatz auch noch, nur mhm. habe ich halt schon länger keine Radreise mehr gemacht, ja. <lacht> aber den habe ich noch nicht äh, zu Grabe getragen und also so am regelmäßigsten hört man mich momentan im Käsekeller, der erscheint immer jeden Monat zum 15. Mit, zusammen mit Lara, da verkosten wir in jeder Folge verschiedene Käsesorten und äh, Fachsimpeln gelehrt darüber und äh, seit einigen Ausgaben darf ich auch immer wieder zu Gast sein hier beim Hobbykoch-Podcast in seiner Rubrik Fernverkostung. Okay, ja, spannend. Ja, dann allen äh, unseren Zuhörern auch diese Podcasts ans Herz gelegt. Bitte abonnieren, draufklicken, liken, Sternchen vergeben oder was man da so tun kann, um diese äh, Formate zu supporten. Klickt auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts. <lacht> also, wo haben wir sie denn? Hier oben rechts <lacht> seht ihr den Subscribe-Button. <lacht> Sehr schön. Ja. Also sogar beim, beim Thema Geocaching ist der TJ nicht reingesprungen. Schau, der ist heute der hat schon Feierabend gemacht, glaube ich, oder? Nee, habe ich nicht. Naja. Aber ich weiß ja, dass er beim Thema Geocaching abfährt, weil ich glaube, er hat neulich irgendwie was von mir discovered, weil er es in der Nähe eines roten elektrischen Geräts gesehen hat oder so ähnlich. Habe ich meine ich noch im Kopf? Das könnte gut möglich sein, ja. Ein, ein rosa Gerät mit Schnur. Hallöchen. Hallo. <lacht> nee, aber ähm, also Geocaching, ich, ich cache ja auch ja. eigentlich kaum nur noch, deswegen, ähm, das ist jetzt auch nicht mehr so mein Lebensinhalt. Obwohl okay. es ja jetzt gerade boomt, ne, bei allen, ja. die sonst nichts mehr machen können, aber ja. äh, nee. Ja. Ähm, also es ist, es ist an anderer Stelle, kann man darüber reden, ne? Ja. ihr ja. wisst ja wo im Zweifelsfall. Ist, ist ähnlich wie mit Tierheim, die boomen auch im Moment. Ja. Also Geocaching früher, da bin ich wirklich auf gezielt auch mal wochenends auf Touren gegangen, um hier Dosen spe speziell zu suchen. Und heute ist es bei mir eher so, wie gesagt, wenn ich irgendwo in der Nähe einer ungefundenen Dose bin und ich habe gerade Zeit, dann schaue ich schon sehr gerne danach. Aber dass ich gezielt danach suche, also da müsste schon wirklich eine ganz besondere, ein ganz besonderes Ziel dann locken. Also ich könnte dir Henrietta Island anbieten, da war noch nie einer, also eigentlich. Wo ist das denn um Gottes Willen? Ah, damit ist auch direkt geklärt, dass er meinen Podcast nicht hört, das ist doch gut so. <lacht> nee, das ist äh, oben äh, oberhalb der Beringstraße, ähm, das ist äh, weit, weit weg. Ich kann hm, dir den GC-Code okay. geben, wenn du magst. Ja, sehr gerne. <lacht> ja. Den geht aber weit raus. <lacht> und äh, welchen Podcast habe ich denn da um Gottes Willen verpasst? Ich kriege doch gar nicht mehr alles mit hier. Also, ich, ich habe da so, Keine ja, ich Idee. muss jetzt Werbung machen, ja genau. Radio K. Ja, oh, oh. also Bitte? Konserven, Radio Dosenhausen. Ähm, da schwadroniere ich ein wenig übers Geocachen, ist aber jetzt nicht so eher das Tagesaktuelle, weil das können andere wie Cache Frequenz und so besser. Ähm, die sind da auch näher dran. Aber manchmal gehe ich auch virtuell auf Reise und Henrietta Island ist halt so ein Ding, das ist im Rahmen einer Polarforschungseinrichtung äh, oder, oder Forschungsreise mal gelegt worden von jemandem. Und äh, ja, da kommt eigentlich nie irgendjemand hin. Hm, Deswegen okay. ist es ist, ist eine sehr geschickte Geschichte und äh, hat mir sehr gefallen und... Man liest also, ich habe es auf der Watchlist, man liest halt immer gerne von irgendwelchen Leuten, die dann meinen, äh, da irgendeinen Unsinn schreiben zu müssen, obwohl sie gar nicht da gewesen sind. Das wird dann vom Owner regelmäßig gelockt. Ja, ähm, deswegen, ich, ich bin gespannt, wann da, also der, der FDF ist noch vakant, insofern... Moment, ich stelle mir, ich ich stell mir, stell mir gerade vor, du bist dann irgendwie der Extremsportler, der da irgendwie lebensgefährlich dorthin segelt, den echten FTF macht und dessen Log immer wieder gelöscht wird, weil er für einen Troll gehalten wird. <lacht> Super. Äh, aber hier ja. Geocaching, wenn das Wanderwaffeleisen dann irgendwann äh, sich stationieren wird, werden dann diese ganzen Travel Bugs, die dem Wanderwaffeleisen beiliegen, irgendwo wieder in Geocaches ausgesetzt? Das wäre ja schade, wenn die äh, nicht weiter. Ja. Haben, wir haben ja zum Glück gute Kontakte zur Cash-Frequenz, das werden wir mit dem Gerard dann mal besprechen, was wir mm, machen. Okay, weil ja. das wäre ja schon schön, wenn ja. die noch irgendwie... Ja, ja das, das wäre ja. doof, wenn die hier im Keller rumstehen. Ansonsten werden. stopfe ich mir die in die Hosentasche und jeder, der mich trifft, darf die dann discovern. Oh. Da musst du aber große Taschen haben. Oh, habe ich. So. <lacht> Hallöchen, <lacht> möchtest du mal entdecken, was ich in der Hose <lacht> habe? Nein. Das ist ja Daniel, der es verstanden. <lacht> Der GC-Code für Daniel. GC 36 AQX. GC 36 AQX. Henrietta Island. Ja. Ist, das, ist, ist das wie mit dem auf der ISS? Nee. nee? Auf der ISS, da wird es halt schwierig, aber hier könnte ja. man theoretisch wirklich hin. Ach, den könnte man theoretisch wirklich. Ja, okay. Ja, dann. Attribut requires swimming. <lacht> <lacht> requires dying. So, ja. Ähm, <lacht> Sehr schön. Dann, wenn sonst keine Fragen sind. Habt ihr noch Lust auf ein Quiz oder, oder ist schon Bett Zeit? Ich weiß ja nicht. Heutzutage muss man immer fragen. Auch also mein, mein privater Zivi hat mir erlaubt, noch ein bisschen zu machen. ja. <lacht> Ja, das sehr ist ja gut. schön. Weil der Frank ist schon ganz aufgeregt, heute, ob er ob es heute reißen kann, hier mit, mit, dem, mit dem Quiz. Nee, ich fürchte sehr, nicht. Nee, das wird nichts. Frisch, frisch erholt. Ich hab... <lacht> ich hätte, wir hätten Schätzfragen noch. Die müssen wir jetzt noch heute noch wegspielen. Weil wer weiß, ob es später nochmal ein Quiz gibt. <lacht> Ja. Auf jeden Fall wird es ein Erkenntniszuwachs. Ja, auf jeden Fall. Es, es, es, ich finde, heute sind tolle, to, tolle Fragen dabei, muss ich, muss ich schon sagen. Es sind ein paar Sachen mit Mathematik dabei für den Daniel. Ein bisschen ich was, schon. Mit, ein bisschen was mit, mit Autofahren und all so Sachen. Der Frank geht jetzt weg. Achso, du machst Licht. Ich hab dir nur Licht gemacht. Ach, du gemacht. hast nur Licht gemacht. Mit Ach, die das Fahrt ist ja das ist ja lesen ablesen kannst. Ach, sti ja, stimmt. Jetzt kann ich das viel, viel besser. ja. Sehen. ja. Also, ich hätte jetzt hier äh, euch, euch auf einen Zettel geschrieben. Schon mal, auf jeden Fall. Der Buzzer geht auch. Sehr schön. So, seid ihr soweit? Sommer, Sommer geht auf los. Geht's. ja, geht's. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Wir machen eine, eine zum Warmwerden. Wie hoch ist der Anteil Deutscher, die zu Hause keine Zimmerpflanze haben? 15 Prozent, 22 Prozent oder 29 Prozent. Also meinst du jetzt im Haus oder meinst du... Äh, keine, keine Zimmerpflanze. Keine Zimmerpflanze. Zimmerpflanze. Das, das heißt ja, ja nichts. Ich kann ja auch Zimmerpflanzen draußen hinstellen. Ne? Ich ja. Mein, ja. So. ja, dann... dann hm. ähm, also Zimmerpflanze, äh, sage ich jetzt mal so, also irgendwas, was in einem Topf zu Hause irgendwo, Küche, Bad, Badezimmer, steht. Keller. Indoor. Also die Dose Erbsen und Möhren in der Küche zählt nicht. Mhm. Äh, nein, nein. Das was man es, so. Das ist die famose Zimmerpflanze in der Dose. Ja, sehr schön. <lacht> das das Fimose-Zartgemüse aus der Dose, um den Bogen wieder zu schlagen. <lacht> also 15 Prozent, 22 Prozent oder 29 Prozent. Wie hoch ist der Anteil der Deutschen, die zu Hause keine Zimmerpflanzen haben? Das Deutschen ist nicht irgendwie... Wertend gemeint. Zählt Hanf auch als Zimmerpflanze? Ja, würde ich schon, sagen. Ja. Hanf zählt. Also 15, 22 oder 29 Prozent. Wie viele Leute haben keine Zimmerpflanze prozentual? Ich würde die Mitte schätzen, die 22. Daniel sagt die 22. Bin ich bei. Dann gehe ich mit der 15. <lacht> gehe ich mit der 15, sagt er. Ja. Das ist lustig, der Frank sieht die Striche und weiß, Frank, wie viel sind es denn jetzt? 22. Es sind 22, genau, und Daniel und Hallo. der GJ haben jeweils einen Punkt. So, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, der, der Daniel ist sehr, sehr fix, was Kopfrechnen betrifft. Jetzt bin ich gespannt. Welche Summe erhält man Wenn man alle Zahlen von 1 bis 100 zusammenzählt, erhält man da die 1579, 8.050 oder 8.722. Du Scheiße. Ich weiß es, wer möchte zuerst? Oh. <lacht> <lacht> also alle Zahlen von 1 bis 100 zusammenzählen, was kommt daraus? 100, 199 plus 98. Also das heißt ich bin noch nicht fertig mit Rechnen. 1 2 sind 3. <lacht> geteilt Lustige, durch 4 mal 67. Sollen wir das komplett durchrechnen eben schnell? Wir haben ja Zeit. Äh, Darf ich den Namen nein. Gauss in die, äh, in die Runde <lacht> werfen? Gaussische Summenformel? Auch das glaube, hilft oh, mir jetzt schau. nichts. So, welche Summen gab es dann nochmal im Angebot? Ja, ich, ich lese es nochmal vor. Ja, bitte. 1579. erscheint mir wär, zu wenig. Es wären äh, 5050 im Angebot als Summe mhm. oder 8750 und 22. Das, ich finde das mit den so ganz rund kann ich mir nicht vorstellen, deswegen ich habe keinen blassen Schimmer, ja. natürlich wie immer, ne? ja. deswegen nehme ich die 8.722. Okay, das, das ist in der Quersumme was? Äh, ist egal, komm. Ja. Äh, äh. TJ, hast du eine Idee? Nö, ich... Äh. <lacht> Und Rechnen ist ja auch nicht meins. Sag mal, Deswegen, sag mal, ich ich sage sag jetzt B. Du sagst jetzt B, mhm. 5050. Das stimmt auch, ja. Und das, das, das stimmt sind. auch. <lacht> also, das lässt sich mit einem kleinen Trick ziemlich leicht errechnen. Addiert man die erste und die letzte Zahl... Und führt das sofort, also 100 plus 1, und so weiter und so fort, ergeben diese Pärchen immer 101, multipliziert man diese mit der Anzahl der Pärchen, das sind 50 Stück, kommt man auf 500, äh, 5.050. Potzblitz. Das passt. Ja, das ist die gaussische Summenformel für solche fortschreitenden Zahlenreihen. Ist das mit der gaussischen Glocke auch, aber das ist was anderes, oder? Das so intim kenne ich Herrn Gauss nicht. Also von seiner Glocke habe ich noch nie. <lacht> <lacht> Gauss schon normal. Das okay, das heißt, es steht 2 äh, zu. 2 zu 0. 2 zu Frank. 2 zu 2 zu Frank. Das, ja, ist jetzt, doch, das müssen Sie erstmal aufpassen. Jetzt auch haben holen. wir dich extra rund erneuern lassen. Ja? <lacht> Und. Ja. Das ist jetzt auch. Noch naja, vielleicht wie, wird das nach der Reha dann besser. Dann könnte ja sein. Müssen ne? wir mal gucken. Vielleicht haben die ja noch. Also so ist das kein Zustand. Vielleicht haben die ja noch Hoffnung für mich. Schaut, die Jungs hängen dich einfach ab hier. Weißt du? das ist die haben doch mal gerade erst zwei. Du hast ja doch noch drei Fragen. Ja, aber ich an. weiß ja, welche Fragen kommen. Achso. <lacht> <lacht> okay. Tau. Wie viele Stufen haben die Treppen des Olympiaturms in <lacht> München? Ich habe die schon alle gezählt. <lacht> Im Schweißen meines Angesichts. Also ich bin mit dem Aufzug hochgefahren und habe dabei gezählt. Äh, sind das 1230 Stufen, sind es 6487 Stufen oder 8233 Stufen, um auf den Olympiaturm in München hochzukommen? Wie viele Stufen sind das? Jetzt müsste man natürlich eine ungefähre Ahnung davon haben, wie hoch dieses Bauwerk ist. <lacht> Also die Aussichtsplattform ist auf der Höhe von 158 Metern, wenn dir das hilft. Mhm. Äh, 185, Entschuldigung, 185. Wie waren die Auswahlmöglichkeiten nochmal? 1230, 6487 oder 600, äh, 8233. Dann würde ich... Ich nehme die 6400 und ein paar zerquetschen. Nee, ich nehme die 1200 alles andere ist doch sehr, sehr viel. Also selbst Kirchtürme haben ja äh, meistens hier weniger Stufen. Ja, also, ja ne? ich, ich wäre da auch. Weil wenn du jetzt überlegst, so eine Stufe ist vielleicht 20 Zentimeter hoch, dann hast du 5 auf den Meter, dann ist bei 1200, hast du schon 240 Meter Gebäudehöhe abgedeckt. Ich meine 18 ist, ist die Standardhöhe für so eine Stufe. Ja. Ja, aber bayerische Stufen sind manchmal ein bisschen kleiner. Ja, habe ich im Kölner Dom gesehen. Wieso hast du bayerische Stufen im Kölner Dom gesehen? Aha, du passt also auch gut. <lacht> ja, ja. So viel kleiner, dass es dann mindestens 6.000 gibt? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich ich nehme das kleinste. Es geht ja hoch und runter. Hä? Ja, ja. ja, einmal in dem einen Turm und einmal in dem anderen, ist schon klar, aber wir rechnen jetzt nur einmal. Also ihr genau. sagt, ihr also sagt 12, 1200 irgendwie was. Ihr sagt, ihr sagt 1230 alle beide. Jupp. Ja. Hattest du schon? Oder? Ja, ja, ich hatte schon. Ja, was hattest du? Ja, ich, ich befürchte, es ist falsch, aber... Ja, es ist richtig. Es sind, äh, A ist richtig. 1230 Stufen. Jetzt steht schon 330. Der vor rund 50 Jahren erbaute Olympiaturm ist mit 291 Meter das zweithöchste Bauwerk Bayerns. Das Treppenhaus besteht aus 1230 Stufen, die bis zur Aussichtsplattform auf 185 Meter Höhe reichen. Wer von euch war schon mal oben auf der Aussichtsplattform? Nee, noch nicht. Ich, ich war, war da schon, ja. Da gibt es auch so Da gibt einen Geo ne? ein Geocache nebenbei. Genau, da das ist drauf. der ja. mit dieser einen Dose da am Rand. Ja. Aber nein, du sollst ja nicht Rahmen sagen, wo die ist. An der Wand. <lacht> Im Rahmen des Gigas damals, ja. ja, ja. War lustig. Wie, da weiß ja jeder, wo das ist. Da kannst du Filme ja? gucken drüber. Ja, klar. Wie, also, ich, ich, dachte, jeder weiß das. Ich dachte, Geocachen wäre so eine Geheimwissenschaft. Ja, 1852, da kannte das kaum einer. Ja. Also wir haben bei uns im Landkreis einen recht erfolgreichen und bekannten Treppenläufer, der das also sportlich ja, ja, ja. und hier äh, olympisch ja. und so macht. Thomas Dolt heißt der, glaube ich. Also beim Vornamen bin ich mir unsicher. Ja. Der hätte vermutlich an diesem Treppenhaus seine wahre Freude. Das ist äh, denkbar, ja. Ich weiß aber gar nicht, ob man die Treppen hochgehen darf. Wenn Doch, ich ehrlich bin. Ich war da auch nicht. Weil noch ich, ich weiß nur, dass es den Aufzug gibt, der kostet nämlich 7,50 Euro und den musst du nehmen. Wenn jeder zu Fuß geht, verdient ja keiner. Na egal, das kann ich ja nochmal ja noch mal, noch mal, noch mal. ausprobieren. Ja. Wer wieder was für unseren äh, Außenreporter Christian als äh, Münchner Kindel, der weiß das bestimmt. Äh, wie viel Prozent der Männer in Deutschland können denn stricken? Was meint ihr denn? 3%, 9% oder 14%? Boah, Stricken hatten stricken, ja Socken, einige tatsächlich Pulli. in der Schule. Und es kommt ja in, in letzter Zeit in auch wieder so ein Schulen bisschen in Mode. Mhm. 3%, 9% oder 14%. Wie viel Prozent der Männer in Deutschland können Stricken? Das lernt man ja einiges in der Schule und kann deswegen ja auch noch nicht immer alles. Das geht ja auch nicht unbedingt um perfekt. Ne? Mhm. Das reicht ja, wenn du ja deine Laufmaschen wenn du da machst. Drei Maschen übereinander kriegst. Zwei rechts, zwei links, drei fallen lassen. Ich gehe auf 9%. Frank geht auf 9%. Da, da gehe ich mit. Ich sage 14%. Du sagst 14%. 9% der Männer in Deutschland beherrschen die Kunst des Strickens. Bei den Frauen liegt der Anteil der Strickerinnen Ah, Gender steht? Ja, 58%. So, das heißt, der Daniel kriegt einen Punkt und der Frank kriegt seinen ersten Gibi. Punkt. Yay! Jawohl, da, da wird hier gedrückt. Dann bleiben wir doch bei, bei den Deutschen. Wie viel Prozent der Deutschen stehen an Werkstagen morgens vor 5 Uhr auf? Sind das 8%, 3,8% oder 1,7%? Oh! Vor fünf so Uhr. wenig? Vor 5 Uhr. Wer steht vor 5 Uhr auf in Deutschland? 8%, 3% Prozent, Prozent oder 1,7%? Also, als du 8% gesagt hast, habe ich gedacht, ja. das wäre die, die niedrigste Zahl. Da bin ja, die meinen, die jetzt, bin meinen ich schon 5 Uhr, nicht 70. Da bin ich Uhr. jetzt echt überrascht. Morgens vor 5 Uhr steht hier. Ja, das ist dann wohl. Der Deutschen, ja? Der Deutschen stehen am. Ja. An Werktagen, morgens. An Werktagen. Acht Prozent. Drei oder eins. Ich ja, auch acht. Ich würde auch acht Prozent sagen. Die ganzen Bäcker. Der Jack sagt auch acht. Mhm. Ja. Ja, das ist richtig. Acht ja. Prozent. Alle drei einen Punkt. Mal da. So, jetzt kommt die erste Frage Richtung Autofahren. Ah. Auf wie viel. Nee, Moment. Auf wie vielen Kilometern erstreckt sich die längste Autobahn Deutschlands? Ach du je. 616,1 Kilometer, 769,0 Kilometer oder 962,2 Kilometer. Wie lang ist die längste Autobahn Deutschlands? Oh. Hm. Zuschrecken. Keine Ahnung. Ich nehme 769,0. Das, das nehme ich auch und äh, frage mich, ob das die A7 sein könnte eventuell. Die habe ich auch gedacht. Ja, da muss ich jetzt was anderes sagen. Ich, ich sag mal 600 und. 616 sagt. Also ich weiß, dass die längste Bundesstraße auf jeden Fall länger ist. Aber die sind ja manchmal auch länger, als man glauben mag. Mit 962,2 Kilometern ist die A7 die längste Autobahn Deutschlands Boah. und führt von der dänischen Grenze in Ellund bis an die österreichische Grenze bei Füssen. Die zweitlängste Autobahn ist die A3 mit 769 Kilometern Streckenlänge und führt von der niederländischen Grenze bis zur österreichischen Grenze in Ostbayern. Krass. Das heißt, ich schreibe jetzt meinen Namen hier hin. <lacht> das ist auch ein Punkt. Ich habe auch einen Punkt, weil es keiner wusste. Also, die A7 war richtig, Daniel. Mhm. Aber die, mhm. ist, die ist länger wie gedacht: 962,2 Kilometer. Okay, ja. dann muss ich die mal komplett bereisen, dass ich das, das für die Zukunft was, besser mit. weiß. Ja, ja. mit dem Fahrrad. Das hat was. <lacht> genau, <lacht> <lacht> mit dem Klapprad. Oh. Oh. Mit dem Klapprad. Oh. Die ist ja ganz schön äh, äh, hügelig zwischendurch, die A7. Genau. Was machen wir hier? Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier sortieren. Oh ja, das ist schön hier, pass auf. Jetzt mal gucken, jetzt müssen wir mal hier, wir haben ja hier einen gelernten Altenpfleger. Ach du liebe Zeit. Wir kommen zur Anatomie, ah. ihr Lieben. Anatomie heißt, erklären. griechisch, steht für, auf deutsch für, die Lehre des Körpers. Danke Frank. Bitte. <lacht> Aus wie vielen Muskeln besteht der menschliche Körper? Sind das ca. 650 Muskeln, sind es 180 oder sind es nur 90 Muskeln, die ein menschlicher Körper besitzt? Ich weiß das nicht. Ich würde fast auf das Höchste gehen, wenn man, das äh, wenn man dann solche, solche Sachen liest, wie wenn du hier einmal lächelst, spannst du schon so und so viel 30 Muskeln an. weil Da gibt es ja, glaube ich, ganz viele kleine auch. Ja, in der Tat. Also zum Beispiel im Auge der Ziliarmuskel, der die Pupille... Einstellt, das wäre so einer. Und zwischen 100 und 200, das ist ja schon allein die Anzahl der Knochen, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, oder? Das weiß ich auch nicht. <lacht> ich nehme B. Der B. Der B. 180, okay. Daniel hat gesagt, das ist zu wenig. Finde ich zu wenig. Ich zu ja, das ist das Höchste, nehme ich ja. 650 wären das. Ja. Was haben wir noch im Angebot? Das nehme ich 90 dann. 90 hätten wir noch. 90? Nee, das ist zu wenig. Ja. Dann nehme ich auch 650. Nimmst du auch 650? Ja. Jetzt bin ich ins Gespann. Ja, A ist die richtige Antwort. Der menschliche Körper besteht aus über 650 Muskeln. Über 650 Muskeln. Diese spielen auch im Verborgenen und Unbewusst, wie zum Beispiel beim Herzschlag oder bei der, deswegen fand ich die schön, Mikzium? Verdauung. Ach so. <lacht> Eine Rolle. <lacht> So, wer und, hat jetzt A gesagt? Der Daniel hat A gesagt, oder? Ja, und, und der Frank. Und, Frank ne? Auch. und äh, 80% dieser Muskeln spürt man über 40 bei jedem Aufstehen. <lacht> ja. Der Lachmuskel ist auch einer. Äh, ja. So, das heißt, es steht aktuell 6 zu 4, 4 zu, zu 3, 3 zu 1. Zu 1, ja, das unten zählt ja nicht. Und deswegen haben wir jetzt eine ganz wichtige Frage. Wie viele Milchkühe gibt es in Bayern? Circa 150.000, 750.000 oder 1.200.000? Was? 1.200.000? Ja, ist doch richtig. Protz Donner. 1.200.000. Ja, ja, ja. Ja, Milchkühe in Bayern. So, wie viele Kühe gibt es in Bayern? Wie viele Milchkühe? Milchkühe gibt es in Bayern. Meine Fresse. Ich, ich erwähne das nochmal: das ist ein Spiel vom Bayerischen Rundfunk, das uns zugeschickt wurde. Ja. Deswegen sind wir etwas Bayernlastig. Ja. Aber Milchkuh ist soweit klar als Begriff? Ja, ja, ja. ja. Ich ja. überlege nur gerade: Bayern ist ja flächenmäßig groß, aber es ja. gibt ja auch viele Flächen in Bayern, wo keine Kühe draufstehen. Ja. So, zum stehen Beispiel auch Stall. Genau. Wie gesagt, es sind circa Angaben: ich, circa 150.000 Kühe. Circa 750.000 Kühe in ganz Bayern oder circa 1.200.000 Kühe? Ja, wir in, die in diese Bayern. Millionen, oder? Weil die kommen ja alle von der Alm runter und ja, die Millionen locker. Also, Jack sagt die, die C. Eine Millionen Kühe. Das hm. ist ja der Wahnsinn. Ich versuche mir gerade eine Million Kühe auf einem Platz vorzustellen. Überlegen, das ist ein sehr, sehr die großer alles Platz. fressen. Haben. Ja, vor allen Dingen, jetzt, jetzt hast du die Millionen Kühe, die geben dann je nachdem zwischen 12 und 18 Liter Milch pro Stück und dann weißt du, dass du mit den bayerischen Kühen die deutsche Bevölkerung ertränken kannst in Milch oder in Joghurt oder in Quark. Ja, aber bei 1,2 Millionen Kühen, da müsst ihr, müssten ja die bayerischen Alpen in, komplett mit Kuhfladen bedeckt sein. <lacht> da du, so sehen die ja auch aus. Nein, lassen wir das. Also grundsätzlich, was lachst du denn da schon wieder so? so nein. Gut. Ich meine, was wäre denn, wenn ich jetzt hier, nein, ich, ich will hier gar nicht gewinnen, ich nehme jetzt die Million, ganz einfach, weil dann hat der Daniel eine reelle Chance, der Frank, der schafft es auch nicht mehr, cool. Dann nehme ich das Kleinste. Du nimmst das Kleinste? Du und, hast ja, ja Vorsprung, kannst 150.000 Kühe in ganz Bayern? Ja. Dann nehme ich die 750.000. So. Also, dann haben wir A, B und C. Jeder eins. Wer hat C gesagt? Das ist die Million. Ja. Da bin ich. Jack. Und dann kriegst du einen Punkt. Bäb. Im Jahr 2018 wurden im Freistaat 1.174.402 Milchkühe gezählt. Das ist ja krass. Die Gesamtzahl der Rinder liegt sogar bei fast 3,1 Millionen. Wer, wer hat denn die gezählt? Da bist du irgendwie so äh, Praktikant im Statistischen äh, Landesamt war, und dann darfst du hier mit dem ja. Dienstfahrrad durch Bayern fahren und das, die Kühe abmachen. Nee, du brauchst das, ja Milchkontingente das, und über die Milchkontingente, die du hast, ja. da weiß jeder, wie viele Kühe du hast. Gezählt, ah, okay. ge gezählt worden sind die vom Geisenpeter, der hat umgeschult. Das war eine Maßnahme vom Arbeitsamt München. Achso, okay. Weil die Heidi keine Semmeln mehr gebracht hat. Weil die, weil die Heidi jetzt sich selbst verwirklicht hat mit einer kleinen Boutique auf der Leopoldstraße. So. Also und quasi nach, nach, nach der Trennung dann. Ja. Jetzt kommen wir zum Thema Kochen. Ah, da kennt äh, Daniel sich aus, hat er gesagt. Oder er macht es gerne, sagen wir es mal so. Das äh, trifft es eher. Ja, ja. ja, und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob du das beantworten kannst. Wie viele Minuten braucht ein Straußenei, bis es hart gekocht ist? Das macht man ja täglich, ne? morgens früh, kleines Straußenei. Wie lange braucht das? 8 bis 10 Minuten, 20 bis 30 Minuten oder 60 bis 80 Minuten, bis so ein Straußenei hart gekocht ist? Ich würde fast sagen, boah, also 8 bis 10, das ist ja ein normales Hühnerei. Mehr oder weniger. Also das äh, dürfte auf keinen Fall reichen. Frank verzweifelt gerade. Schade, dass wir keine Kamera haben hier. <lacht> Ich Komm, hier kriegst du einen für umsonst. Und noch einen. <lacht> ich nehme das Höchste. 60 bis 80 Minuten für einen Straußenein. Nein. Was ähm, war B? 20 bis 30 Minuten, halbe Stunde. Ja. Oder nee, 8 ich, bis 10 Minuten für einen nee, Straußenein. Ich, ein. ich, ich, ich nehme auch das Höchste, weil Es ist egal. Also ich kenne noch den Spruch ja, okay, von meiner. Okay, nach einer Frau. Stunde sind die natürlich auch noch hart. Sie hat nee, ich sag ich nehme nehm den Spruch von meiner Frau so. Jetzt habe ich das eine Stunde gekocht und ist immer noch nicht weich. So, deswegen, <lacht> genau. Also, das, ja, ich, ich Stunde und genau, C. Die längste Zeit. C. Ja, das Ding, das, das wiegt ja aber über ein Kilo oder so. Und du machen wir mal. Machen. Hier, halbe Stunde. Und du und sagst das. halbe Stunde. Ja, ja. Ja. Und, und Daniel hat auch gesagt, so lange wie, wie geht, ne? Genau, sicher ist sicher. Da. Frank sieht die Kotz Striche schon. Ein Straußenei benötigt tatsächlich ca. 60 bis 80 Minuten, bis es hart gekocht ist. ist doch Für nicht. ein Straußenspiegelei sollte man übrigens mit einem Hämmerchen auf die Schale schlagen und das Ei anschließend in einer entsprechenden großen Pfanne ca. 15 Minuten braten. Das sind, Ich, ich denke, das sind ja. Top-News, oder? Und wenn du da zwei Eier ja. zum Backen getrennt hast, da hast du eine Sehnenscheidende Entzündung vom Gewicht in den Händen. Ja. Und wenn du die anmalen musst, dann kannst du gleich ein Kühe ausblasen. ausblasen. Oh, das, oh, das ist auch wie viel Atü brauchst du, um so ein Straußeneier auszublasen? Das ist eine Frage, wie groß du das Loch machst. Wir finden das heraus am Luftdruckprüfgerät an der Autobahnraststätte Renchtal-West. Und schon wieder eine Raststätte, wo wir nicht mehr einkehren dürfen. Ja. So, jetzt kommen wir mal zur Musik. Ich habe ja heute schon gelernt, dass äh, Daniel ist musiktechnisch ganz weit vorne. Ja, sowas von. <lacht> <lacht> beim TJ beim, beim weiß ich, der macht selber Musik. Frank auch. Fra ne, ich bin nur Schlagzeuger. Äh, schlagzeuger ja. richtig. da war was. Irgendwas, ich, ja, da war was. Ja, ja. Ich höre gern Musik. Ja. Aber jetzt bin ich gespannt. Es geht zurück in unsere Jugend. Wie viele Nummer 1 Hits hatte Michael Jackson in Deutschland? Ach, du liebe Hat er zwei Nummer 1 Hits in Deutschland gehabt? Hat er sechs oder zwölf Nummer 1 Hits in Deutschland gehabt? Michael Jackson, tragischer Unfall mit Tabletten. War so nicht gedacht. Sollten Smarties sein. Propofol blöd gelaufen. Ist das keine Tabletten-Propofol? Nee, ist Injektion. ein Zäpfchen oder was? Das ist eine Injektion. Echt? Mhm. Das ist die berühmte Jackson-Milch. Ach so. Das ist, das, ist eine, das ist eine weiße Flüssigkeit. Ich habe die auch schon öfters gehabt. Ach, ich den kenne den Screwball. Das ist das, womit sich der äh, John Belushi umgebracht hat. Aber egal. Ja, äh, also, komm, jetzt hier. 2, 6, 12. 2, 6 oder 12. Wie viele Hits hat Michael Jackson in Deutschland gehabt auf no, der boah, boah. Nummer 1. Das ist dieses, äh, wo, wo der Meister bei der Hitparade gesagt hat: Auf der Nummer 1. Der Michael, der, der Jackson. Der Michael, der Jackson. Oh, das ist aber keine Ahnung. Wenn man nicht weiß, Michael Jackson, wie viel Sechs? Volle, Nummer eins, Volle, Volle, Nummer Dutzend. Eins. Nummer 1. 12. Okay. Sechs, ich nehme 6 Okay. Ohne den Hauch einer Ahnung. Das auf, jetzt, war, jetzt, jetzt waren es nur zwei. Und zwar Thriller und was könnte das denn noch sein? Bad. <lacht> Beide vom selben <lacht> Ja. Ich meine, der, der hat ja in jungen Jahren auch bei den Jackson 5 irgendwie schon äh, gesungen. Da ja, kannte ihn in Deutschland aber keiner. <lacht> da gab es in Deutschland noch Boni M. Ma, ma, ma, ma. Also, jetzt nochmal. Ich muss mitschreiben. Daniel sagt... Zwei hat er gesagt. Nee, ich hab sechs gesagt. Sechs, Entschuldigung. Okay. TJ hat zwölf TJ hat 12 gesagt. gesagt und du sagst... Sechs. Du sagst auch sechs. Ja, hatte ich eben auch schon gesagt, ja. Ja, okay. Ihr Lieben, es waren tatsächlich nur... Echt, nur zwei, zwei Number Songs. One Hits. Boah, ich geh Nummer eins in Deutschland. Okay, Steht das verstaunt da mich. Das war der Earth Song. Aha. Und... They don't care about us. Nein. Mitte der 90er Jahren. Echt? Alles andere Und? waren in Deutschland keine Nummer 1 Hits. Das gibt's doch gar nicht. Ach du liebe Güte. Ja. Da kannst Singles. du sehen. ne? Singles. Da kannst du sehen. Gut, aber andererseits war der ja zu einer Zeit, also damals sind ja nur die Plattenverkäufe quasi mehr oder weniger gezählt worden. Ja. Und der war natürlich zu einer Zeit, wo dass Michael-Jackson-Publikum taschengeldmäßig vermutlich weniger kaufkräftig war, als die Leute, die dann den deutschen Schlager der damaligen Zeit gekauft haben. Ja, wir hatten das ja alles auf Kassette und keiner wusste, wie <lacht> es dahin kam. Das ja, aber das hat ja, nicht, das hat ja nicht für die Charts gezählt. Ne? Eben. Meistens kam es aus dem Südwestfunk 3, SWF 3, wenn man hier im Oberbergischen gewohnt hat. Hatte genau auf der Elmi-Radio-Show. Ja? Genau. Mal eben kurz aufgenommen. <lacht> jo. Ja, und wehe einer Quatsch dazwischen. Direkt auf dem Senkel und dann noch mal zurechtgeschnitten. So. Ja, das heißt, es steht aktuell äh, 7 zu 6 zu 3. Ja, ja genau. Das, da, ich hole das noch von hinten. Wir machen, na, wir machen noch eine, eine, eine Entscheidungsfrage. Dann kann der okay. Titel noch das Unentschieden rausholen. Ansonsten hätte der Daniel gewonnen. Die letzte Frage für heute. Es geht um die Seefahrt. Eine Kernkompetenz. Seefahrt, die ist lustig. Eine ja, das Seefahrt denke ich, ich mir. Deswegen mache ich das ja jetzt auch hier. Also. 75 <lacht> Entschuldigung. Seemann. Oh, Dankeschön. schön. Ja. <lacht> 75,51 Prozent der Frauen über 12 Jahren, also 333 von 441, an Bord der Titanic überlebten den Untergang des Schiffes. Ja, Was? Vorinformation. Das ist jetzt die Pre-Story. Also, also nochmal. 333 von 441 Frauen über zwölf Jahren an Bord der Titanic überlebt den Untergang des Schiffes. Mhm. Das sind 75,51%. Die Frage wäre, mhm. wie viel Prozent der Männer wurden gerettet? Titanic? My heart will go on. Ja. Wow. 28,49%, 19,45% oder 12,43%. Frauen und Kinder zuerst wie viele Männer haben die Titanic-Untergang überlebt in Prozent? Potts, 12,4 Schnickschnack. 12,4 Schnickschnack. Dann nehme ich das 1 höhere, also die mittlere Zahl. Du nimmst die 19,45? Mhm, genau. Okay. Ich würde auch nur 12 Prozent tippen. Auch nur 12 Prozent? Mhm. Über 12 Jahre Männer? Mhm. Frauen und Kinder zuerst? Mhm. Nur 19,45% der Männer über zwölf Jahre überlebt die Tragödie im Eismeer. Das heißt, Daniel hat richtig getippt, gell? Richtig. Das war aber jetzt auch eher blindes Huhn, trinkt nee. auch mal einen Korn. Ja, trink mal einen Korn, weil du hast damit mit 8 zu 6 zu 3 dieses Quiz gewonnen. <lacht> Sehr, sehr schön. Und wir bedanken uns nochmal an der Stelle ganz, ganz herzlich beim Sven, beim Raiden, für dieses tolle Quiz, was er uns geschenkt hat. Vom Bayerischen Rundfunk. Vom Bayerischen Rundfunk Vom Bayerischen genau, Rundfunk. Von Hasen. Genau. Verlach. Oder so. Verlach. Ja. Verlach. Was machst du? Ich verlege Sachen. Ich, ja, ja, ich, ich auch. auch. <lacht> Manche <lacht> machen das. Äh, so, ich wollte gerade gucken, von wem das ist. Das ist äh, hier irgendwas hier, steht hinten noch was drauf. Äh. Achs wie Wendy. Achs wie Wendy. Genau, Bayern 1. Genau, falls ihr euch das kaufen wollt. Sehr, sehr schön. Und dann wie, wie haben wir die Quellen Hans' finale Frage, 66 überraschende Schätzfrage, bekannt aus Bayern 1 am Morgen. Ah. Ah. Nochmal zur Information. Hans. Der deutsche Mann hat im Schnitt 21 Unterhosen im Schrank. Stimmt, das haben wir aus dem Quiz, das haben auch, wir schon aus diesem Quiz auch schon gelernt. gelernt. Und das war aus meiner Sicht die schönste Frage, die wir hatten bei diesem ganzen Quiz. Auf jeden Fall. Also eine, bitte, der schönsten. Ja. Ja. Weil viele Leute, das. so viele Leute hören den Backhauscast nicht, aber einige haben mir geschrieben und haben nachgezählt und mir die genaue Anzahl ihrer Unterhosen geschickt. Das finde ich nach wie vor herzergreifend. <lacht> Sehr geil. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, prima. Bestellnummer. Daniel, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Das ja. werde ich auf jeden Fall auf ja. die nächste Generation der Visitenkarten drucken. Das würde ich auch sagen. Wir können dir auch, auch noch ein, äh, eine Sieger, ein, äh, Siegerurkunde ausdrucken. Und äh, TJ bekommt eine Teilnahmeurkunde. wie hieß das früher bei den <lacht> Bundesjugendspielen? Erfolgreich teilgenommen. Ich habe ja nicht mal die erfolgreich Teilnahmeurkunde dort jemals bekommen. Also ich, war, ich war dort sportlich so unauffällig, dass also nicht mal meine Anwesenheit bemerkt wurde. Ja, <lacht> dann ist ja prima. Gut. Zählt Stoppo drücken auch? <lacht> ja. Sandharken. Sandharken. Ist auch nicht schlecht. Ja, ja prima. Dann, Dann, ja. würde ich dir das, Dann sind äh, wir am, am, das Wort überreichen. Am Schluss dieser Ausgabe angekommen, wohlgemerkt, nicht am Ende des Backhauscasts, sondern nur am Schluss dieser Ausgabe. Und sagen herzlichen Dank an den Daniel fürs Hiersein heute. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ich meine, jetzt, wo ich über die Zukunft.. Äh, hier auch vom Wanderwaffeleisen gehört habe. Also freut es mich dann doch, dass es so kurz vor Ende doch nochmal geklappt hat. Ich habe mich ja doch auch relativ regelmäßig äh, beworben und es war jetzt das erste Mal, dass es bei mir war. Also hat mich gefreut, weil das äh, fand ich eine sehr großartige Idee mit dem Wanderwaffeleisen, wie sich das so über die Jahre entwickelt hat. Ja, Oder Das stimmt übrigens. Wir, wir sind seit über drei Jahren damit Fast unterwegs. Ziemlich genau vier. Ja. Ähm, 2017 lang. Genau. Ja, ähm, danke auch nochmal dafür. Ja, lieben Dank an den Traveling Jack fürs Hiersein heute, Yay. dass du Zeit und Aufwand auf dich genommen hast und hier dabei warst. Ja, immer wieder gern. Du Dankeschön. War ja, war ja quasi ein Ortsgespräch. Ich, ja, genau. Ich danke ja fürs Einladen. Und die Oberberg-Connection muss ja schließlich zusammenhalten. Insofern, und da steht ja auch noch was aus. In Wuppertal, in der Schwebebahn. Genau, die Wupperparty. Das wird Wuppe der Party. Knaller. Ja. Wupperparty, genau. Backhauscast Ghost Life on the Wupperparty. Ja. Genau. Oh, <lacht> mit, das, äh, da wäre ich mit... ja auch gerne dabei. <lacht> mal gucken, vielleicht kann man bis dahin hier mal so einen großen Krug von diesem T2 und dann vergleichen wir das mal mit dem Bergischen Landbier und dann gucken oh, ja. wir mal, wie begeistert wir nachher alle sind. Genau. Ja. Hauptsache, es bringt keiner einen mit. In, in Wuppertal-Barmen <lacht> gibt es auch noch eine schöne private Brauerei, wo es dann Sparrips Äh, doch Spare Ribs auf äh, Potato Wedges gibt. Sehr ja, sehr lecker, habe ich schon mal. Da mal, wissen wir doch, wo wir nachher essen gehen. Mit, also guck, mit siehst guten du so viel. schon alles. Da, äh, getestet. Doch. Das war wirklich großartig. In einem ehemaligen Schwimmbad sind die. Und es ist wirklich, es ist eine, eine tolle Location. Das Essen ist wirklich super und auch so ähm, privat gebrautes Bier, auch so Naturtrübs, sehr, sehr lecker, sehr, sehr süffig, sehr lecker. Ja. Mhm. Ähm, genau, wir danken fürs Herunterladen, Zuhören oder äh, wie auch immer ihr das jetzt bis hierhin geschafft habt, diesen äh, Podcast mitzubekommen. Danke Klaus fürs hier sein ja, und gerne. ja, dann verabschieden wir uns für dieses Mal und freuen uns, wenn es drauf, wenn es wieder heißt, der Backhauscast, fünf Geschwister aus vier Bundesländern. Bis denne. Servus. Ciao. Tschüss.